és az ötözködéssel egyáltalán nem kell törődni. Köszönöm szépen! Én még szokom a körülményeket, és nagy valószínűséggel a körülmények is szoknak engem. Koncerten, mielőtt még az előadás elkezdődik, van soundcheck. Nevezzük soundchecknek azt, hogy nem tudom, fel van-e tüntetve a képernyőn, egyszer annyi mindent nem látok. Bár nagyon igyekszem. Hogyha valaki felhív engem a 061 7100 1242-es telefonszámon, most éppen ezzel a telefonszámon lehet vagy nem lehet az való rész aláhúzandó utolérni, akkor tegyünk egy bátortalan kísérletet. 061 7100 1242. kívánok, Lakatos István! Egészen más a hangod, mint amilyen szokatlan. Mert még a melléghelyiségben vagyok, és ez. öbb össze, Jó reggelt kívánok! Ennyi? Az a kérdés, hogy a melléghelyiségben van-e még valamilyen üzeneted a népnek? É, igen, azt üzenem, hogyha ha Ufa, most nincs hangos, mert miattam. Megértem. De végül is, ha bevallottad, hogy honnan beszélsz a részletek, már szinte lényegtelenek. Igen? Na. Megpróbáljuk újra? Hello. Ezt hogy érted, hogy megpróbáljuk újra? Eddig is adásban voltunk. Nem, nem az a kérdés adásban voltam, hanem eddig önmagamat hallom, pedig nem szól más nálam, csak a telefon. Azt kérdezem a technikától, kedves András, hogy lehet-e annak érdekében valamit tenni, hogy a lakatos immáron elhagyva a WC-t ne saját magát hallja? Vagy ez egy olyan probléma, amely a van, vagy elháríthatatlan? Elvileg eddig sem szólt, lehet, hogy nála igen, nem... Egy másik telefonról megpróbálnak felhívni, mert lehet, hogy az internet, amin hallgattam a telefont. Lehetséges. Jó, Lehetséges. Én jól. nem hallak téged többször. Oké. Okay. Eddig működ. Mint tapasztalhatják, a berendezés körülöttem megváltozott. Én sem vagyok ugyanaz, mint aki június végén elköszönt Önöktől. De ezeket a körülményeket még szoknom kell, mert hát nagyon sok a gomb. Jó reggelt. reggelt! Az én telefonommal a gond, mert nem kapcsolt ki az élőadás, adás, miközben hívtalak téged, mert ugye a telefonon hallgattam az adást is. Ne. Ezt most megfejtettük. Figyelek! Na, azt kérdezhet, hogy van-e még üzenet? Igen, az az üzenet, hogy el kell kezdeni hirdetni, hogy újra van fialam, meg hogy újra lesz Csernus, meg hogy újra van Szilágyi. És ezt nem elég a 168-szorán hirdetni, hanem olyan olvasott honlapokon kellene, amik a Szia a hallgató közönség napon, napi szinten, olvas. Ugye a közelmúltban ünnepelte, rangrejtve a Keifejancsi a 21. születésnapját, és talán te is emlékszel még rá, hogy K István, aki azt hiszem már megboldogult, tehát odaföntről nem hallgat bennünket, vagy hallgat, utóbbi kevésbé valószínű. Egyébkisebb voltam után a szívecsüske, bár talán már az együttműködésünk alatt se ezt viszonylag hamar el tudom érni embereknél, Ő, amikor ugyanerről érdeklődtem, annak idő, hogy honnan a franc nyavaiakorságban fogják tudni, hogy én létezem, akkor azt mondta, hogy majd szájhagyomány útján. Ez így van, csak akkor az első két valószínűleg csak a fanatikusok, akik jól értesültek, azok hallgatják most az adást. Hát akkor a fanatikusok, múlik, hogy ők legyenek a szájhagyomány részei. Én, amit tudtam meg. Történt. Rendben van fókusz, ne hagyd abba. Jó. Hello. Az amit az előbb hagytam. Természetesen mindenkire vonatkozik, legyenek az élő szájhagyomány részei. Végül is ma már hirdetni nem nagy kunst. Szájhagyomány útján, szájhagyomány révén jelen lenni a hazai közvéleményben, vagy véleményben, vagy közben, az egy sokkal nagyobb kunst, legyenek részesei ennek a kunstnak. Köszönöm. 100. 12 12.42. Fanatikusoknak és nem csak fanatikusoknak. Ugye jól tudom, hogy már negyedike van, mert az van harmadikon, már negyedike van, így tudok időt gyorsítani. Köszönöm, itt a szájhagyomány. Jó reggelt, Fiala úr. Jó reggelt. Isten, Isten élteste a kelyfeljancit, én úgy tudom, hogy október másodikán volt, 21 éves, ha jól emlékszem. Hát minden esetre most már durván nagykorú. Igen. Amerikában lennének még gondjai, de itt Európában is, különösen Magyarországon már régóta nagykorú. Milyen volt a nyara, kedves MPK? Hát elég szűrű volt, úgyhogy a negyedik szobát is felújítottam. Ennyi szobája hát, van? Elég, elég szép lett, teszik? Ennyi szobája van? Igen. Hát egy nagy és három kicsike. Kiszebb. Igen. És, és aztán nyaral, nyaralni is voltam háromszor is. Eh, voltam Balatonon, akkor voltam né, egy hétig, akkor voltam vidéken, akkor nyaraltattam gyerekeket, nagymamával is voltam, eh, nagymamát is idehoztam. Úgyhogy elég, elég szoknálni. Most ezt a nagymamáját? Kinek a nagymamáját? Voltam, most, most kinek a nagymamáját? Eh, hát egy nagyon kedves barátunk. A Igen, mert egy, egy, értem, mert ugye az ön életkorát figyelembe véve, hogy önnek még ilyen a nagymamája, ez egyébként nem lehetetlen, de nem tűnik valószínűnek. Nem, ne, már ide, szanyám, meg ide, Én ezt értem, csak azt mondta, hogy nyaraltattuk a nagymamát, és akkor ennek következtében ugye az ember nagymama címszóval általában a saját nagymamájáról szokott beszélni, de most már tudom, hogy mi a helyzet. Igen. Tízes skálá hanyos. Mi tízes Kára hagyja, Nem, most éppen. Október 4-én, hétfőn, 4 perccel hét óra után. Hát ti, ti tízes? Vagy tízes? Én jól érzem. Igen, igen. A ah, most csak gratulálni Mi... tudok, szerintem Még akkor azon kívül, hogy a szájhagyomány része ebből a tízesből is sugározzon a környezetének, mert tegnap beszéltem egy kislányjal, akinek a családi hovatartozását itt nem fedném fel, de a családi körülményeinek egy bizonyos részletéről kérdeztem, és miközben az édesapja egy sokkal magasabb osztályzatot adott, mint a kislánya, aki egyébként utólag szólalt meg, ő egyébként azt a konkrét helyzetet, amit még egyszer mondom, itt nem fogok részletezni, egyesre értékelte, és hát a kettő közötti különbség elég éres volt. Amit a nézés irányokat illeti, azt egyebek között az magyarázza, hogy korábban szó volt arról, hogy lesz esetleg valaki, aki ezeket a kamerákat igazgatja, de nem, de ezzel együtt megpróbálok komfortos érzetet teremteni önöknek, úgyhogy közben nekem se legyen teljesen komforttalan. emlékeznek, hogy a legutóbbi állomásváltásomon azért is volt könnyebb hirdetni a hovatartozásomat, mert ott az utolsó adásban el tudtam mondani, hogy hova megyek. Most talán csak ezért nem akarnám innen kirugatni magam, bár az önök kedvéért és a magam fejlődése okán akármit. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szeretetem, örülök, hogy újra hallom. Ez teljesen kölcsönös, tehát jelentős hiányérzetem volt. Nekünk is, nekünk is. Mindenki első személyben változatlanul. Akkor nekem is, nekem is. És azt meg tudja nekem mondani, bár ilyet ritkán szoktam kérdezni, de ma megengedem magamnak, hogy mi a nyavajakorság hiányzott önnek, pedig én nem vagyok a családja része, és hát azért a saját szerepemet a saját életemben valószínűleg eltúlzom, de hogy más is megerősítsen ebben a túlzottságban, azért ez egy ritka adománya a sorsnak. Mi hiányzott a belőlem? Tájékvisztatás hiánya volt, ami, ami, ami hiányzott nekem. A sok oldalom, a nem egy szemszögből néző amikor lá... érdeklődött, és ezért szeretem mindig folytatni, mert többféle megvilágításban látom azokat a híreket, amiket a egyes. Ugye ma az országot, hogy az országnak egy részét, vagy a közvéleményt, vagy a közvéleménynek egy részét az előválasztás foglalkoztatja, önt mennyire foglalkoztatja az előválasztás? Nem nagyon értek hozzá, de az, hogy előválasztásnak nagyon örültem úgy van, el is mentünk tablazni, Na látját akkor. úgyhogy örülök neki. Ez most ez a második e, Oké, okay, én most azt szeretném öntől megkérdezni, hogy az előválasztást, hogyha most így kirakjuk az asztalra, akkor az előválasztás mellett e, e, meg tudja mondani, hogy önnek ez az előválasztás miért fontos? Nagyon szeretném, hogyha megváltozom, mert a Erre kérdeztem. Meg tudja azt nekem mondani, így korra reggel, hogy holnap fel kell a nap, és bárki Zai Klára lesz a miniszterelnök, hogy mit gondol, hogy akkor már ilyenkor világosabb lesz? Vagy nem 9 fok lesz, hanem 15? Nem, nem nem, nem, nem. Egyáltalán nem gondolom azt. Egyáltalán nem gondolom azt. Ez Mi legyen a... más? Mit szeretne érzékelni? Azt hogy ez be is következik-e, vagy sem? Vagy ne legyek a saját hazámba negyed negyedrendű, az rendőr Ezt most nem értettem, ne haragudjam. Hát... De nem, nem, nem értettem, tehát értettem. a... Tehát értettem. a, a, a... A gondolatot nem érti. Vagy nem. egész egyszerűen süket vagyok. Akkor nem. nem Mondj még egyszer. Mi a fontos? Az, az a fontos, hogy ne éreztessem magam, hogy a saját hazámban, harmadendű állampolgárnak. Mert hogy most annak érzi? Úgy van, igen. És ez mióta van így? Hát. Már elég régen, nagyon régen. Tudarok arra konkrét példát mondani, hogy ezt miben és hogyan éli meg? Hát a, kint voltam most a múlt hétvén a lányom él udakint, és és hát beszélgettünk róla, hogy végül is ő neki az ott soha nem lesz. Ő nem lesz soha ott van úgy, hogy ő ugyanolyan állampolgárnak értékeljék, mint, mint az... Ki-e van ott? A Ki -e van ott? A Mióta? Nyolc éve. Miért? Miért van ott? Mert úgy gondoltam, hogy ő egyedül él, ő egy egyedülálló nő, hogy jobban, hát Könnyebben fog, ő nyugdíjat akar igazából, na, hát most mit mondjak, tényleg azt, hogy úgy, úgy keressen, hogy majd ha nössze nyugdíjas lesz, és nem egyedül él, meg tudjam majd élni a pénzből. Vissza se jön? Nem rosszul. Ő biztos szeretne jönni. Ő is arra vár, amire jön? Igen. Igen, na és a lényeg az, hogy erről beszélgettünk, hogy ő sosem lesz ott olyan teljes joga. Ők mindig jött menni, és fogják nézni. Jó, de akkor most arról beszélgettünk, hogy ön ma Magyarországon egy potenciális osztrák. Egy, egy potenciális a lánya pedig menni, Ausztriában egy magyar. Nem, nem. Ő, ő, ott, ő, ott, ott, ő ott ténylegesen jött, mert ugye, mert tényleg nem osztrák. De Itt pedig valamilyen okból ön is jött, jött, jött menté vált, miközben magyar van, maradt? Pontosan így van. A saját hazámból. Rossz megélni? Rossz. Rajtam nem fog múlni a változás. Eddig sem múlott, amit tudok, megteszem. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon szívesen. Én is örülök. egy 70 éves énekkel. Hogy hogy jön ahhoz a stink, hogy 70 éves legyen, nem tudom. Hogy jövök én ahhoz, hogy annyi legyek, amennyi. 0617-es 11242. Rövidesen, ha csak nem megy ki a fejemből, felivom Ceglédi Csabát, talán fölveszi. Aztán valamikor 8 óra után szakás László lesz a vendégem, és beszélgetünk. Ma 2021. október 4-e, hétfő van. Elmúlott hét óra, de még nincs 4,8. Amikor jöttem, 9 fok volt, most valószínűleg 10 lehet. Terjesszék, hogy ismét van Kejfei Hozzá Hozzátév, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ebben nincs változás. Adám azt írja a csé hogy csak a opció nem működik. Erről tudsz? Most elvileg Adám már olyan pozícióban van, hogyha akar rám, tudsz szólni a fülemre. Pillanat ürelmet. Kicsit olyan a helyzet, mint az Eper és Vérben, amikor nem működött a számítógép, majd kiderült, hogy nem volt bedugva. Ne legyenek krestek, és telefonáljanak, hogyha akarják hallatni a hangjukat, aztán én úgyis eleget fogom hallatni. 061 egy 061 42 Állítólag, mire megjegyzem, addigra más lesz a telefonszám. Azt írja az egyik jobb kezem, sok nincs, hogy Budapesten 12 fok van, a Balaton pedig 16 fokos. Köszönöm. Jó, egyszer! Jaj, hogy a csak hangfunkcióval lesznek gondok. Értem. És akkor ezt, ezt az illetékesek felé jelezni fogod? végül is ez egy rádió indult. Jó, tehát a dolónak az a lényege, látják már, itt tudok társalogni, miközben ez korábban lehetetlen volt, így, így, így ordítottunk az ablakon keresztül, hogy a csak hangfunkcióra még várni kell. Magyarul, hogy nem az önök készülékében van a hiba. És nem is arról van szó, hogy nincs bedugva a konnektorba, Nincs meg az a készülék, amit be kéne dugni a konnektorba. Mondtam már, hogy minden nap kísérleti műsor. 0617 de Ádám figyelj, akkor erre tízes kállán tízesre kéne rátenyerelni, jó? Neked vagy az Andrásnak, vagy bárkinek. Önöknek most egy egészen másik számot kéne hallgatniuk, de azt hiszem, hogy két Petit összecseréltem. Semmilyen zene nem szól véletlenül. Egy másik hírforrás, aki egyébként nem a Balaton hőfokáról tájékoztat, azt írja, hogy Petis smith is esélyesnek tartják az irodalmi Nobel-díjra, ahogy Krasznahorkai Lászlót is, hát ugye folyamatosan, csütörtökön kiderül, Karikó Katalin sorsa is ezekben az órákban dől el Nobel-díját illetően. Karikó Katalin és Krasznahorkai László, valamint Petis Smith talán tudják, nem ugyanabban a kategóriában versenyeznek. 061-712-42. Nem változott a helyzet, bár, ha bár önök látnak engem, ami korábban nem volt, zene, szöveg, csönd és kép. Úgyhogy a négy dologból állami műsor, szemben amikor csak volt, viszont most egyáltalán nem tud csak rádioműsor lenni, hiszen egyébként a hangfunkció az potenciálisan jelen van, de itt nem részletezett körülmények okán várni kell, hogy aki csak hallgatni akarja, meg tudom érteni azokat, azok osztályrészesei legyenek a Kejfejáncsi sorának. Úgyhogy ezt most én adtam tovább, hogy akkor ez ügyben lehet cselekedni. 712-42 7 óra 23 perckor fogom felhívni a saját telefonomról Ceglédi Csabát, és utána nem sokkal később kapcsolom adásba. Rajtam nem fog múlni. Addig az önöké vagyok. Egyébként is az önöké maradok, de telefonokat akkor nem fogadok. Egyébként se kérdeztem még, hogy ez a telefon mire alkalmas. Örülök, hogy van. 061-712-42 Figyelek, ha van mire... Jó reggelt! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát ez a technika ördöge, ez borzasztó. Én most a YouTube csatornán tudom csak önt nézni. Hát a reggel az, az, az nagyon-nagyon késve tudtam elcsatlakozni az adásra. Nem tudom, hogy a 168 óra mely oldalán jelenik majd meg, mert sehol nem lehet föllelni. Most nem tudom, hogy ez az én bénaságom-e, vagy valóban a technika az valahogy nem jött össze. Azt már tudjuk, attól. hogy a hangfunkció önmagában nem működik. A Youtube-on semmi gond vele, bocsánat, a szavába vágok. Ott rendben van. A 168 óra oldalán ott vagyok. Tehát a 168. Hura. Facebook. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. nem, nem, nem Facebook. Hú. Igen, Pont. Na, már is próbálom, mert nekem azt az is De Facebookon is azt mondják, hogy működik. Figyeljen, azért azt önnek egyszer és mindenkorra meg kell jegyeznie, hogy a fial az egy kincs. Azért meg kell küzdeni. 061 -42. Érdekes! A közönség, a kritika azonnal felismerte a nézi elemeket, a népzene méltatlanul háttérbe szorított hangulatait dallangvilágát az a egyes számaival. De nem csak népdal motivumokat használnak fel, gyakran régi hangszereket szólaltatnak meg új felfogásban. De miért fordultatok a népdalok felé? Én úgy emlékszem, először szinte véletlenül találkoztunk. Na jó, ha önök nem telefonálnak, akkor én fogok telefonálni, bármilyen csak 7 óra 22 van. Hanem talán úgy, ahogy az ember egy régi ismerősével találkozik, elmennek valahová, és továbbra is jó barátok lesznek. Jó reggelt! Jó reggelt a, a kettőldel, kedvesen, Tegnap szágnak összefaladtunk, ha emlékszik a keretidél. Hogy ne emlékeznék re? Csak hogy legyen jó napja mindenkinek, ne csak nekem. Nagy ördítő volt egy karácsony utár, meg a nagy... Karácsony után és a nagy zaj előtt egy ilyen beteg de szolgálati pár napfényben teljes összerakott. Úgyhogy kérdezte az előbb a hogy ha karácsonyi klárában történik valami, akkor melegebb lesz nap nem történik semmi, de már jobb napom lesz, Köszönöm. Örülök neki. Viszontlátásra. A tegnapi nap az egy. sok szempontból meglepetések napja volt. No, akkor felhívom. Ceglédic csabát. Fiala János vagyok, és akkor én egy lecce után, amit ha akar, akkor ön is tapasztalhat a 168.hu-n, ha rám csatlakozik, ha nem, akkor így a távol fogom lejátszani, és akkor 2 perc, 45 másodperc el később, felhívom a stúdióból. Hát szerintem 8 ig ha csak rám nem csapja a telefont. Én is köszönöm. Viszont hallásra! Akkor következzék az őszi tavaszi szezon, a tavasszal azért óvatal fialáltás első interjúja. Mint látják papíron a brazil esőerdők miattam is fáznak. Takács úr, Egy egészen fantasztikus képet csinált rólunk Bárcsak úgy nézhetnék ki, ahogy itt kinézek Papszavi szabait némileg megváltoztatva, hogy csak úgy élhetnénk, ahogy élünk Takács úr, le a kalappal Lehet, hogy holnap csak azért jövök kalappal, hogy levegyem ön előtt Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igen. Igen. Jó reggel, tagány, Most találtam meg minden jót. Viszont. <gül> örülök, örülök, hogy megtalált. Néha én is keresem magam. Nem is olyan nagyon ritkán. Ahogy előre haladok az időben, egyre többször keresem, és egyre kevésbé találom. Cegléri Csoba. vagyok. Mi először beszélgetünk adásban, majd kiderül, hogy milyen benyomást keltettem önben, és aztán ez folytatódik -e, hogyha lesz aprópó. Tudnia kell, hogy én egy 21 éve létező műsort csinálok, amely ágról ágra száll. Alapvetően biztos miattam, mert hogy egy elvite, elviselhetetlen prepotens alak vagyok, bizonyos szempontból hasonlítunk egymásra, hogy önt leírják, de személyesen egyszer találkoztunk, és akkor nem tudtam megállapítani, hogy tényleg elviselhetetlen prepotens alak vagyok. -e. Saját magamról ezt elmondhatom. A ketünk beszélgetésének egyebek között olyan szerepe is volna, hogy olyan dolgokat mondjunk, mondassunk ki egymással, elsősorban én önnel, hiszen ön a főszereplő, függet attól, hogy most én beszélek, de ez később változni fog, ami ezt a beszélgetést, amely rövidesen megjelenik majd írott formában is a 168.hu, mások is átvegyék, mert az őszi szezonom nekem most kezdődött, és a nézőim és a hallgatóim, mert ezt Facebookon és Youtube-on is lehet látni, panaszkodnak, vagy azt mondják, hogy még nem eléggé közismert, hogy újra kezdődik a műsor, úgyhogy önön is múlik, hogy az ismeret erről mennyire terjed el, de ennek a felelőssége egy tízes skálán azért ne nyomja nagyobbra a hármasnál. Üdvözlöm Önt a nézőit és a hallgatókat is. Először is azt kell Önnek mondanom, hogy Ön egy huncut. Mert szeptember 19-én a Facebook oldalán feltüntett egy támogatót, nevezetesen Ivkovics Györgyöt, a Nyugat vele készített interjúja kapcsán, is egy nagyon jó fénykép van önökről, amelyből idéz. Én azonban az ön felhívásának elegettéve elolvastam az Ipkovics Györgyel Szombathely korábbi polgármesterével, országgyűlési képviselővel való interjút, és az számos olyan kérdést felvet, amiben szeretném, ha ön megnyilvánulna, és akkor eljutunk oda is majd, ami... Igazán az apropója a mi kettőnk beszélgetésének, és tán még történik annyi minden szombathelyen az országban és önnel, nem feltétlen ebben a sorrendben, hogy ismét beszélgessünk. Nem azért, hogy az időt húzzam, és nem azért, hogy a saját hangom tovább hallatszódjék az éterben, mint az öné, Ez eh, olvasnom kell. Ön azt írja a Facebookon, köszönöm Ipkovics György Barátom szavait, amit a nyugat Velekészített készített interjújában olvashattok el, köszönöm Gyuri, hogy te is mellette másszor sokat jelent nekem is az idézet. Azt a kampányt is az előzőt, amikor polgármester lettem, kampányfőnökként szeglidi Csaba vezényelte le. Ő volt az én egyik jobbkezem a kettő közül, azokat a sikereket, amelyeket az én két polgármesteri ciklusomhoz kötődnek, egyedül nem tudtam volna elérni. A csapatom tagja volt egyébként Nemény András, mostani polgármester, Ceglédi Csaba, Német Kálmán, Fezdgyő, Gyöbrowski János, meg a többiek is, és elnézést, akit nem soroltam fel, de az ő eredményes munkájukhoz, az én eredményes polgármesteri tevékenységemhez, és természetesen a másik idézetet is mondom. Én, mint Ipkov és György Szombathai lakos, azokat a tapasztalatokat tudom felhozni, amiket az imént elmondtam. Nyilván ezek figyelembevételével fogom eldönteni, hogy a titkos szavazása hogyan fog szavazni, de hogy mit is kell figyelembe venni, az csak az fogja megtudni, aki egyébként elolvassa a szeptember 19-én megjelent interjút. Nem fogom elolvasni az egészet, részleteiben fogom ismertetni, és amennyiben ön érez, természetesen örülnék, hogyha reagálna rá. A fejlészet azért nem idézem, mert hogy aztán inkább Irkovics Györgyöt idézném magát. Azt mondja a legelején, hazudnék, ha azt mondanám, hogy pozitívan fogadtam az egészet, mármint, hogy őt visszaléptették. Irkovics György szobathely volt polgármester, az MSP előválasztási jelöltje volt, a Vasi harmadik választókerületben úgy, hogy hosszú betegség után tért vissza az aktív politikai életbe, a nyugatválasztási vitáján körmenden tudták meg, hogy Itkovics Györgyöt visszaléptette a pártja, sőt, ő is csak nem sokkal korábban értesült arról, hogy vissza kell lépnie. Erről beszélgetett Ipkovics Györgyel SZJ, akinek a monoglém miatt én nem tudom felfedni, mert nem tudom Szíves. ki ezt. Szilágyi József, Nagyon nyugat.hu újságírója. Nagyon szépen köszönöm. Azt mondja tehát a volt polgármester országgyűlési képviselő, hazudnék, ha azt mondanám, hogy pozitívan fogadtam az egészet, de tisztázni kell, hogy a választási küzdelmek olyanok, mint a háború, úgyis hívják, hogy választási harc, ahol vannak vezénylő tábornokok, vannak katonák és vannak csaták. Először azt kérdezem öntől, hogy ez a szöveg, amit egyébként Ipkovizs György mondott, és önnek nem az ő bőrébe kell a Természetesen nem kísérteti, nem Orbán Viktorra, aki szintén az igegyat a világá mindent háborúként és harcként él meg. És hogyha ugyanez a frazeológia megjelenik, akkor az ember attól fél, hogy ez nem csak a szövegben jelenik meg, hanem a valóságban is. Az önélete meglehetősen küzdelmes. De az, hogy az ember egyfolytában páncélban legyen, kardala kezében, az szükségszerű? Szükségszerű az, hogy az előválasztást valaki választási harcként élje meg, és nem teljesen önként? Ön is választási harcként élte meg azt az elmúlt időt, amiben egyébként győzedelmeskedett? Én, én azt gondolom, hogy a, a magyar társadalomnak lesz egy komoly választási lehetősége jövőre, hogy jöjjön ele a, a hétköznapoknak a békéje, vagy tényleg maradjon ez a foly, folyamatos harc, hiszen már 2010 óta, de inkább 2006 ő, ősze óta folyamatosan ilyen harckészültségben van a, a magyar társadalom, mindig küzdeni kell valaki ellen. Ipkovizs György, aki egyébként legionárius, legionárius is szombathelyen az alapítója, a, a, ennek a hagyományőrzéssel uh -huh. foglalkozó egyesületnek, ő azért egy békés típus, itt gyakorlatilag csak ezt a képet használta, ő azért nem szokott így fogalmazni. Azért fogalmazott így, mert a környezetében lévők nem, nem értették, hogy, hogy egy, egy szóra miért lép vissza, hiszen ő az egyik a legnagyobb ikonja, ilyen állócsillagja már 30 éve a, a szombathelyi vasmegyei politikának baloldali szereplőként, aki ennyi, ennyi idő alatt sem használódott el és ezért mondta többeknek, nekem is meg a környezetében lévőknek, hát a parancs az parancs, hogyha neki azt mondja a pártelnöke, hogy lépjen vissza, akkor visszalép. Tehát, hogy valószínűleg ez a gondolatsor köszönt vissza Igen, a de egy a Spirit FM-ben korábban az ATV egyenes beszédében Szőlősi györgyvel folytatott beszélgetésben egy politikai ellenző arról beszélt a minap, hogy mindaz, ami az előválasztás Ban mostanában elhangzik, ő egy kolbászról beszélt, bár szerintem inkább Párizsiról szoktak beszélni, mondván, hogy a Párizsi elkészítésének a módjával jobb, hogyha a vásárlók Senki nincsenek tudját, tisztában. Igen. Azt kérdezem öntől, hogy mindaz. A politika is ilyen. Igen, de jelen pillanatban tökéletesen bent vagyunk a Budoáriában a politikának. Én őszintén remélem, hogy a politika lány, mert egyébként egy férfi öltözőjében egyébként se lenne egy helyem. Tehát, hogyha egy nő beengedlek fejbe, akkor személyesen nem nézek oda. De nem gondolja -e azt, hogy egyebek közt ön is hozzájárul ahhoz, hogy az ember nagyobb betekintést nyer oda, mint ami egyébként a politikusoknak érdekében áll? Én a, én a nyitottságnak vagyok a, a híve, meg, a, meg én nagyon fontosnak tartom a, az emberek, a választók tájékozódáshoz fűződő jogát. Tehát igenis legyenek képben. Tehát a, a, a, a, ahhoz, hogy utána valós döntéseket tudjanak hozni. Tehát tőlünk nyugatabbra, ezerszer átláthatóbban működik a, a politika. Én ezt így érzékelem, lehet, hogy ez egy tévedés a részemről, de én azt gondolom, hogy, hogy jó, hogyha az emberek tudják... Ez könnyen lehetséges, de a Zipkavics György készített beszélgetés, amelyet ugye ön idéz a Facebook oldalán, egy pontosan az ellenkezőjét mutatja, mert miközben ő maga beenged bennünket oda, ahova nem biztos, hogy követni akarjuk, ő saját maga azt mondja, amikor a vezérkar arra kér egy katonát, hogy hajtsa végre a parancsot, akkor sok vitatkozásnak nincs helye, még akkor sincs, ha nem értem, mit akarnak, ha nem értem a parancs célját. Na most azért én voltam katona, valószínűleg önnel szemben életkorából adódóan nem hiszem, hogy katona volt. A kalocsai forradalmi ezredben tényleg nem lehetett visszakérdezni. De én nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol az interjú alany az interjú legelején tisztázza azt, hogy a saját helyzetével azért sincs tisztában, mert azt vele nem tisztázták, miközben ő egyébként egy tízes skálán tízesre járult hozzá ahhoz, hogy ő ilyen helyzetbe kerüljön. Ez nem az a betekintés, mint amiről ön beszél. Ez nem az a transzparencia Ebben, ebben igaza van, így értem a megközelítését, és ebben is remélem, hogy jövőre eljön a változás, mert az egyik legnagyobb bűn, amit a Fidesz elkövetett a magyar társadalommal, hogy tovább erősítette a vezérelvűséget, tehát hogy nem túl demokratikus folyamatok zajlódnak itt az elmúlt 11 évben, és bár mindenki egy picit tart attól, hogy mondjuk egy koalíciós kormány hogy fogja tudni vezetni az országot, legyenek viták, és Ipkovics György éppen ezt nehezményezte, hogy gyakorlatilag a vele való egyeztetés nélkül, az őt támogató közösséggel való egyeztetés nélkül, érvek és indokok nélkül, egyszer csak érkezett az utasítás, hogy lépjen vissza. Tehát, hogy ő is, meg én is ugyanazt gondoljuk erről, és valamiben meg, meg kell különböztetni. Tehát jó lenne, hogyha mostani ellenzéki pártok azért meg tudnák magukat különböztetni a fidesztől. Tehát jó lenne, hogyha a viták előképpen... de az ő mondom, példája van. ugye nem ezt mutatja. De azt igen, kér azt egy kérdezem egy az öntől, az a... hogy Ivkovics György egyébként ugyanabban a választási körzetben indult volna, vagy egy másikban, Szombathelyen? Nem, nem, nem. Ő a Vasháromban indult, ő ugye szombathelyi, de ő a Szentgotthárkördment Vashvártérségében... Jó, tehát ez egyébként önt ön konkrétan nem érintette volna. Nem, nem nem. Tehát, nem, nem. tehát, hogy én, én helyen és a környező 11 településen, a egyben uh, indultam, uh, Ipkovics György barátom pedig egy teljesen ezt, más. Ezt, ezt kérdezem, tehát, tehát ez önt nem befolyásolja akkor, amikor ezeket a mondatokat mondja? Ezt szerettem volna tisztázni. Nem, nem, nem, nem befolyásol, de az, az fontos, hogy uh, Ipkovics uh, György ezt az interjút, amivel nekem sokat segített, azért mi nagyon jó barátok vagyunk most már nagyon hosszú ideje, tehát, hogy ez úgy befolyásolta az én sorsomat, hogy engem nem támogatott az MSZP szombathelyen, annak ellenére, hogy azért én ilyen ugye 96. december óta vagyok az MSZP tagja. Tehát, hogy Ipkovics György ezzel az interjúval egyébként így teljesen egyértelmű helyzetet teremtett, hogy ő itt fog támogatni, ennyire nyíltan nem tudott volna korábban megszólalni. Úgyhogy bár erre nem gondoltak az MSZP döntéshozói, de gyakorlatilag ezzel engem segítettek Ungár Péter. Köszönöm, hogy ezt elmondta. Most némileg előbbre ugrunk, de aztán még visszaugrunk ugrunk egy pillanatra, hogy az interjú egy részében arról veszél a volt polgármester, kérdés, eszély. Beszéljünk nyíltan. Az, hogy az MSP párbeszéd szövetség az LMP jelöltje Ungár Péter mögé állt be, válasz. Az nem helyi döntés volt, de amiről nem igazán ír a sajtó, hogy Ceglédi Csaba ma is szocialista pártak. Kérdés. Illetve állítás. 2017-ben felfüggesztette a pártagságát. Válasz. Igen, de maradt az MSZP tagja, tehát jelenleg egy szocialista párttag van a jelöltek közös szombathelyen, akit a DK támogat, a szocialista párt pedig itt egy LMP pártagot támogat. Most itt eljutunk a Csetamáshoz. neki van egy olyan dala, amiben a Beremény, aki egészen zseniális szövegeket írt világ életében, ugye azt mondja, hogy ha te ideálok, én odaállok, ha te odaállsz, én ideálok. Itt nagyjából eljutunk arra a pontra, ahol ember nem ismeri ki magát, és ezt még fogom tudni fokozni elsősorban Ivkovics György segítségével, tehát még egyszer, igen, de maradt az MSZP tagja, tehát jelenleg egy szocialista párttag van a jelöltek között szombathelyen, akit a DK támogat, a szocialista párt pedig egy LNP pártagot támogat. Ez hogy van. Hát egy nagy keverés, kavarás volt azért itt a, az előválasztásra való ráképítő. Ja, de jöjjön most a transzparencia, amit ön említett. Ezt a szombathelyieknek, vagy nekem, akinek az édesanyja született szombathelyen, pontosabban nem, a nagypapám született szombathelyen, Benedek Sándor, vajon megértenie, hogyha élne? A, a szombathelyiek megértették, mert hogy... Ipkovics hogy György nem értette? Hát Ipkovics, Ipkovics inkább arra kívánt rámutatni, hogy a egyetlen egy szocialista van szombathelyen, aki már a jelöltek között, ugye, aki én vagyok, tehát a hogy ez pontosan értette. Tehát a pártok között, ugye a hat ellenzéki párt között, főleg azért, mert ugye egyfordulós volt a jelölteknek az előválasztási küzdelme, ezért mindenfajta egyeztetések folytak, ide-oda-vissza-vissza volt, ahol a dékás a Momentumost támogatta, a Momentumos a dk a Jobbik a dk -t. De ennek semmi köze nem volt az előválasztáshoz, ezt maguk de, a párt, de ez nem a nép döntötte el, ezt a pártok döntötték el egymás között. Persze, persze, ezt a pártok döntötték el, de ez, tehát ezt a folyamatot, ez a folyamat a nyilvánosság előtt zajlott, ezért mindenki tudta, hogy milyen, szituációk gyártottak le helyi szinten, és mindenki tisztában volt vele, ez nyilván rajtam is múlott, mert megpróbáltam azért elmagyarázni. A Önt mi nem támogatta az MSZP, ha egyszerre a tagja? Hát nem is esett jól. Hát, én De én ön én ezt, nem... ezt az msp vel tisztázta? Nem, én, meg, én kértem az MSZP támogatását, tehát amikor... Elnézést, is, amikor az ember kéri az MSP- tá támogatását, akkor kitől kéri? Tehát én, amikor amikor döntés született a DK elnöksége részéről, most már nem emlékszem, hogy áprilisban, vagy május elején, tehát az most már régen volt az időben, és engem erről tájékoztattak, hogy engem támogat a DK Vasegyben, akkor én ezt követően felhívtam az MSP illetékes vezetőjét, most ennél hadd ne kelljen jobban részleteznem, tehát felhívtam az MSP országos egyik illetékes vezetőjét, akit egyrészt tájékoztattam, hogy a DK engem támogat vas egyben és kértem az MSZP támogatását, hiszen kit támogatna az MSZP szombathelyen, hogyha nem engem, aki még, a, ugye amikor engem elvittek a gyerekeim mellől 2017. júniusában, ugye akkor még én voltam a szombathelyi MSZP elnöke, meg én voltam az ellenzéki frakciónak a vezetője. És a erre mi volt a válasz? Az, hogy beszéljek a helyiekkel, majd beszéltem a helyiekkel, a helyiek meg azt mondták, hogy beszéljek a budapestiekkel. És a kettő én, között hát, elveszett így, a jelölés? Így, így dobálták egymás között a labdát, de nyilván én azért már ilyen politikai veterán vagyok, kvázi fiatalkorom ellenére, én ebből nyilván tudtam, hogy, hogy akkor úgyse fogom megkapni a támogatást. Kettő pedig, hát Ungár Péternek, aki ugye a saját szavaival élve is gyűtment szombathelyen, és nincs gyakorlatilag semmilyen bágyózódottsága, és szombathelyen azért erős a baloldal. Ezért neki meg fontos volt megszerezni az MSZP támogatását, és ő úgy alakította az LNP országos tárgyalójaként a folyamatokat, hogy az MSZP feltétlenül Jó, de de támogassa. Én, én nem alaká. tegnap jöttem a múlt, le a falvédőről, de bár, bár, bár nagy... Oké, okay, rendben van, én szeretek elveszni a részletekben. Még akkor is, hogyha a végén teljesen érthetetlenné válik a történet, de ilyegszemekben nem főszerepet de játszani. Hát, ha tudják. Tudnélik. Van itt egy lnp aki megszerzi a szociális támogatását, miközben a szociális nem tudja megszerezni a szociális támogatását, már azt követően, hogy a DK jelölte. Azért ne vegye rossz néven, az én nyaram kicsit hosszúra nyúlt, de ha én ezt nem értem, nem biztos, hogy bennem van a hiba. Én értem, hogy aztán elkezdődik az előválasztás, ahol ön nyert, és gratulálok hozzá, de hogy hogy jön létre az a szituáció, ahol önök állnak egymással szemben, az számomra nem közömbös. Nem, nem, nem, hogy kivel állok szemben. Hát annak idején Ungár Péterrel. Tehát ahhoz, hogy Ez Ungár Péterrel érvést. kell szembe, akit az MSP támogatott, ahhoz nekem meg kéne értenem, hogy kit miért támogatnak. Hát ugye Ungár Péter, most ha visszamegyünk a, még jobban az időbe, ugye Ungár Péter 2018 őszén, hogyha jól tudom, Igen. elmesélésekből, ugye ő megérkezett szombathelyre, neki egy-két helyi LMP-s, már azért szombathelyen van egy erős lmp mag, nagyon, nagyon frankó emberek, ők, ők Szombathelyre hívták Ungár Pétert, és gyakorlatilag Ungár Péter 2018 őszén bekapcsolódott a helyi ellenzéknek. Oké, de miért az, MSZ... szomba, az MSZP hogy jön ide? Hát úgy, hogy a, a Szombathelyi Városvezetés alapvetően az MSZP-sekből, -sek, MSZP vagy volt MSZP-sekből tevődik össze. Tehát, hogy az önpártársaiból? Leg... Igen, igen, igen és ők neki állt együtt dolgozni az MSZP-sekkel. Tehát hogy komoly bizalom alakult ki. Jé, de nem van. volt egy kakuk fióka? Hmm. Tehát én az Ungert Pétert őszintén mondom egy valódi, elkötelezett ellenzék. De, de én ezt nem nincs. vitatom ebben, önnek biztos van Én csak azt kérdezem, hogy egy MSZP, és mi nem támogat az MSP? szerintem ezzel nem fogunk tovább jutni, bár ön tökéletesen érti, amiről én beszélek, vagy én kérdezek, de volna még egy kérdés. Árulja már el! Miért nem de lép ki az MSZP-ből? Én, én nem akarom megkerülni a, a kérdését. Tehát, hogy a, a hatalmi egyeztetések, meg a stratégiai, meg taktikai folyamatok vezettek oda, hogy az a Unger Péter támogatták nyilván azért... Én ezt értem, ez és azt el, hogyha egy Fradi-Újpest újpest meccsen az újpestiek közül valaki a Fradi mezében lenne, hát ember nem érteni, miközben az Újpestnek lenne a csapatának a tagja. Hát én erre mondom azt, hogy azért csak megnyertem a, a... Én ezt a, értem, a, a... de a végeredmény visszafelé nem minősít mindent. Én értem és gratuláltam is önnek, én csak azt mondom, és erre a, szeretném felhívni a figyelmét. Érdeket. Erre én szeretném fel... Még először beszélgetünk, de mindenki a saját területén Éppen abból adódó, amely minden részletet ismer, és pontosan tudja a buktatókat képes csülátással rendelkezni annak érdekében, hogy ne tegyen föl magának olyan kérdéseket, mint amilyen kérdéseket neki föltesznek, mert arra nem tud jól válaszolni. De én egy ilyen őszinte... Én, én értem az őszinteségét, de mondalom. nem jutottunk túl annak, a, annak az ellentmondásán, amit kérdeztem. de én, legalábbis én, én az úgy értem. Az MSP országos vezetői ungerpétját szerették volna jobban mi nem lázadt a helyen, fel a engem? szombathelyi MSZP? Mi nem a, léptek, miért nem léptek a, ki? Nem, mert mert mert mert a szombathelyi M.S.P. is egyetértett ezzel. Tehát hogy azért, mert hogy őt, az Ungár Pétert jobban szerették volna, mint engem. Az, hogy ezt ők miért szerették volna jobban, azt meg tőlük kell megkérdezni, nem tőlem. Miért nem lép ki a szombathelyi MSZP-ből? Azért, mert Ipkovics György és az, az azóta sajna, sajnosan elhunyt Djeboszki János barátom támogatásával, ajánlásával léptem be az MSZP-be 96. decemberében, és ö, miért lépnék ki onnan? Tehát, hogy, tehát, hogy ez nem. az a klub van, nem fogadja a szívesen a tagjai sorába? Akkor is meghoztam egy döntést 96. decemberében. Tehát, hogy ez így nem merült fel bennem, illetve én voltam az egyedüli, aki, mind, aki az MSZ, ugye a MSZP Alapszabály Szerkesztő Bizottságának is voltam tagja, és én voltam az egyedüli, aki azt javasolta na, a DK megalakulása után, hogy engedjük meg a kettős pártagságot azért, hogy az MSZP és a DK között ne legyen olyan éles határvonal. Tehát, hogy én... Nagyon rosszul értem meg antól, hogy a. Egyébként a ez a kettős párt tagság, ez létezik? Nem, nem létezik. Az MSZP nem támogatta. Még szerintem a DK alapszabály se teszi lehetővé. Tehát én azt, én azt gondolom, hogy a, a végén, tehát hogy ha sikerül a jövő évi kormányváltást elérni, vagy ha nem sikerül, akkor is gyakorlatilag egy egység irányába megy a történet. Hát most már türelmesen kivárom ezt a bőfél évet, és meglátom... Tehát ön azt prognosztizálja, a két párt egyesülni fog? Nem tartom kizártnak egyébként, hogy több ellenzéki párt egy új pártban egyesülni fog, de ez egy... Ez egy, ez egy senkivel nem megbeszélt, ez egy én saját gondolatom. De visszatérve még egy mondattal, Na de a helyi MSZP-sek már mind akik megmaradtak, a tagok meg a volt aktivisták, ők ugye mind engem szeretnek, és mind engem szerettek volna jelöltek, és én őket sem akarom artól csapni, hogy ott hagyom az ő most már inkább maroknyi közösségüket. Tehát az, hogy pártvezetők valamit gondolnak, attól még én tudom, hogy helyben ezzel ellentétes dolgot gondolnak. Ez van. lehetséges, csak ön, mint MSP pártag, meg annyi olyan MSP s történéssel kapcsolatban megszólalhatna, ami az MSP-ben történik, amit ő egyébként nem tesz. Tehát egyfelől élvezi, ha egyáltalán van mit, bármit is élvezni az MSP tagságában, fogalmam nincs sose voltam pártag. Másfelől viszont azt a kötelezettséget, ami abból adódik, hogy az MSP ügyeiben el kéne járnia, akkor is, ha egyébként hatékony, és akkor is, hogy hatékonytalan, tuttommal egy tízes skálán nem látja el. Azért, mert fel is van függesztve az MSZP-s pártagságom. Tehát, hogy ugye gyakorlatilag ilyen a lét és a nem lét határán vagyok, ahogy ön is fogalmazott, fel van függesztve a, a pártagságom. Én magam függesztettem fel a pártagságomat. Hogy ebből fakadóan se jogaim, se kötelezettségeim nincsenek. Mióta van az... ez felfüggesztett? tudom már évek óta. 2017. júniusa óta. De mire de, vár? De... De, a, de, de akkor még egy fontos dolgot hagyd mondjak, hogy a helyi embereket, tehát a helyi a választókat meg ez a kérdés teljes mértékben hidegel hagyja. Tehát, tehát lehet, hogy érdekes... Szerencsé, ez hogy én nem én helyi választó. Igen, igen, tehát lehet, hogy ez a dolog érdekes kívülállóként vagy Budapestről, de helyben ez egyáltalán nem téma, mert ugye helyben engem ugye Ceglidi Csabaként ismernek, és nem Jó, ez, ez, ez már egy menekülő út. Azt kérdezi egy néző, hogy ön akkor azt állítja, hogy fél éve van az MSZP-nek, mert hogyha egyébként nyer az ellenzék, akkor egyesülni fog ez a két ellenzéki párt. Vagy ha legalábbis önön múlna, akkor egy lesz. Nem, nem, nem. Hát rajtam nem fog múlni. Én azt gondolom, de ez csak az én gondolatom, hogy a jövő évi választás sor döntő lesz az ellenzék oldalán. Én nyilván a győzelemben bízok, de az szerint, szerintem több párt, és itt ezt nem egyszerűsíteném csak a DK-ra meg az MSZP-re, szerintem több ellenzéki párt egy pártá fog egyesülni, de ugyanúgy lehet, hogy a párbeszéd az MSZP és az LNP fog mondjuk egy párban egyesülni, hiszen nekik most a miniszterelnök jelöltjük is ugyanaz, tehát hogy én ezt nem egyszerűsíteném, nem egyszerűsíteném le csak az msp re és a, a DK-ra. Kettő pedig hát az MSP kimulását már elég régóta mondják, és az MSP is szerencsére azért egy nagyon makacs párt, azért ő, ilyet sosem mondanék, hogy már csak fél éve van hátra. Úgy szerintem az utolsó, tehát hogy na, tehát ne temessük azt az msp t amit már nem tudom, 10 évet emettek. Igen, tehát azért egy ásó az ön kezében is van. Vagy egy lap? Nincsen. Jó. nincsen. Jó, rendben van, akkor nincsen. Azt kérdezem öntől, lassan a vége felé tartva ennek a fejezetnek, hogy árulja már el, hogy a szombathelyi közgyűlés tagjai között ön miért van úgy fentüntetve ezt követően, hogy pártállása független? Azért, mert én függetlenként indultam 2019 őszén az önkormányzati választásokon, Ugye ott engem egyetlen egy párt sem támogatott, a, a pártoknak a szövetsége, ami az Éjjön szombathely e, választási szövetségben e, formálódott, Ő, ők, ők ugye nem támogattak engem, azzal támogattak, hogy nem indítottak ellenem jelöltet. Tehát, hogy így gyakorlatilag igaz függetlenként, de így egymagam küzdhettem meg a, a Fidesz-KDNP jelöltjével. Tehát, hogy én nem vagyok a, az Éjjön szombathely frakciónak a, a tagja, és ténylegesen függetlenként is indultam. Igen. Uh, azért ezt ember legyen a talpán, aki követni tudja. Tehát egy független ember, aki felfüggesztette az MSZP pártagságát, és akit a DK támogat. Hát ez a kint is vagyok, bent is vagyok. De itt jön be, hogy, <coughs> hogy engem ceglédi csavaként ismernek. Tehát, hogy azért nekem 23 éves aktív politikai múlt van a háta mögött kivéve, amikor ebbe akadályozó voltam rövid ideig. Tehát, hogy azért nekem könnyebbség mert azért engem ismernek az emberek, tehát hogy nem, nem kell a pártokat nézegetni a, a nevem mögött, mert önmagában a nevem alapján engem be tudnak azonosítani. Én ezt értem, de a nej már is így van, de jelenleg mégis a Paris saint germain a <gül> csatára. Tehát hogy mondjam önnek, ez az egy mindenkiért, én mindenki a egyért? Én, én, ezt... a kormány, én a kormányváltást akaróknak a szombathelyi csatára vagyok, hogyha most az ön terminológiáját átvehetem, tehát hogy most nekem az a felelősség nyomja a vállamat, hogy egy választókerületben a 106-ból így nyerjek szombathelyen, mert hogy ez is kell a kormányváltáshoz. Tehát, hogy ezt nyilván Szegridi Csabának az összes mindenki támogatásával, hát nyilván nem csak pártok, <coughs> rég rossz lenne a helyzet, hogyha csak pártok támogatására hagyatkozhatnék. Most nekem az a dolgom, hogy gólt rugyak, hogyha most áttérünk a mostani miniszterelnök kedves, kedvenc témájára. Tehát most nekem az a dolgom, hogy volt fogja a Oké, okay, rendben olyan, van, de Ivkov György ugye azt is mondja, hogy el kell az emberek megítélését, a politikai megítéléstől, és e tekintetben egyébként felzárkozik önhöz, tehát ön se lépett ki az MSZP-ből, legfeljebb egy másik szervezetet választott. Uh, ugyanakkor hozzáteszi... Mert a közösséget, tehát hogy azt kell megértenie, hogy mivel én azért a lelkemben viselem a közösségnek a sorsát, ők arcúcsapásként élnék meg, hogyha ott hagynám őket, a dékások pedig úgy támogatnak, hogy tudják, hogy MSZP tag vagyok. Tehát, hogy, tehát, de azt hozzáteszem, hogy ezért ez a kérdés nem izgatott fel azért szerencsére senkit, és mindenki értette. Tehát szombathelyen a politikai véleményalkotók, meg a, a, a, az ilyen ilyen információs központok, meg a véleményformálók azért pontosan ismerik el. Jó, rendben a van, a ezt a részt lezárva elég hosszúra sikeredett, és én voltam ennek az oka. egyebek közt a következőt mondja a volt polgármester szeptember 19-én, ez nem volt olyan nagyon régen, durván két hete azt mondja, azt kértem a Pártomtól, hogy közöljék a körmendiekkel, a döntés, hogy én visszalépek. Mondják el azt is, hogy a központi kérésnek tesz eleget, és nem hagyjon cserben azokat az embereket, akik bennem bíztak, és akik rám való hivatkozással szereztek támogatókat. Ők azt mondták, hogy sújtattam az ő szervezetüknek, végre partnerként kezelték őket a társszervezeteket is. Összefogtunk a DK-val, annak ellenére, hogy a DK megvonta tőlem a támogatást. Jó kapcsolatot építettem ki a jobbikal, a momentum és a független és együtt kampányoltuk, nem ellenségnek, hanem partnernek tekintettük egymást, de ez a változás bennük is törést okozott. Kérdés. Említette, hogy a DK kihátrált önmögül. Ha jól tudom, a DK azt várta volna el, hogy az, ha ön megnyeri a választás, akkor nem az MSP, hanem a DK frakciójának lesz a tagja az országgyűlésben. Válasz. Erre mondom, hogy hála jóistennek fejlett humorérzéken rendelkezem, bőven van bennem szarkazmus és önirónia. Mert ugye, ha annak idején eleget teszek a DK kérésének, akkor lehet, hogy kizár a szocialista párt, az én pártom, de a DK a mai napig is támogat. Miután a DK-nak nemet mondtam, jött az, hogy az én pártom léptetett vissza? Innen alulról, ahol én vagyok, nem tudom ezeket az összefüggéseket elemezni, így hát röhögök az, első, ö, ö, az egészen, elsősorban magamon. Majd később azt mondja, a politikai súlya ment el az egésznek, a mostani kampányfőnökön mondja, hogy nem tudja, mi lesz, sorra jelentik be nála a visszalépéseket a körmendi szervezetben. Magyarul az, amiről ön beszél, lehet, hogy sokan értik szombathelyen, de nem marad következetmények nélkül. Hát ö, nagy szerencsére Ivkovics Egy másodperc türelmet kérek. Ádám segítsé szakás Lászlónak bejutni, mert ő a D épületben vagy valahol bolyong. Itt van a telefonom, odaadom neked. Jó. Jó, rendben van, csak. Igen, meg, meg is jött. Csak ennyit szerettem volna önnek mondani ez ügyben. Mármint ezt most önnek mondtam. Szeglén. Igen, igen, igen. Mi a kérdés? Hát, hogy nehéz ezt követni. <gül> hát, ilyen a politika most, de mit mondjak, ilyen ez a popszakma. szakma. Igen. Lezajlott az első forduló, tovább jutottak, akik tovább jutottak, Márkizai, Karácsony, Dobrev... Ön azt írta, a legtöbb pénzből kampányoló karácsony Gergely, aki sofőr nélkül még szombat helyesen találná el magától, jócská lemaradva, csupán a második helyen végzett, vidéken csúfosan leszerepelt. márkizai Péter nagy meglepetésre: örödem, dörödön, dörödem. E, majd a végén arról beszél, hogy karácsony Gergely úgy akarja csúni csavar, hogy a végén ő nyelje, mert azt hiszi, hogy ez jár neki. Semmi köze nincs ennek a csűrés csavarásnak ahhoz, amiről eddig beszélgettünk, de magához a csűréscsavaráshoz van. Uh, ön mit gondol arról, ami most ebben a mezőnyben zajlik, és ahol a felek még annál is nagyobb mértékben engednek be bennünket a konyhába, mint ahova eddig más kérdésekben betekintést nyertünk? Uh. Ami most zajlik, az bizonyítja, hogy miért a, a, az elmúlt tíz év legnagyobb ellenzéki vízmánya meg, meg ügye ez az előválasztás kérdése, mert most ugyanazok a viták folynak, amely vitáknak csak a választók tudnak a végére pontot tenni. Tehát ezt tárgyalás során, mondjuk, hogy ki legyen az Egyesült Ellenzéknek a a miniszterelnök jelöltje, ez most is látszik, hogy ezt tárgyalási folyamatok alapján ezt nem lehetett volna eldönteni. És most nyilván mindenki fel van, mindenkinek a hangulata fel van korbácsolódva, attól függ, hogy éppen ki támogat, karácsolat már Kizai Pétert vagy Dobleszklárát. de két hét múlva véget ér ez az egész történet, és gyakorlatilag... Lenyugszik mindenki, és rá lehet fordulni a valós célra, az ország felszabadítására, zárójelben, ugye nyilván a Fidesz kormány meg az Orbán Viktor elzavarására. Tehát, hogy, hogy nyilván most mindenkiben feszültségek vannak, el fogják a választók dönteni. Ugye vasárnap indul a, a miniszterelnök jelölti előválasztás második fordulója. Hogy annak az eredményét mindenkinek tudomásul kell. Hár itt tartunk, akkor azt kérdezem öntől, hogy mennyire gondolja a beavatkozásnak a második fordulóba az, hogy szerdán pont a közepén lesz a második rtl és a harmadik miniszterelnök jelölti vita. Az hát, ember mikor az. Legyen, gond... Mikor legyen vita, hanem a kampány során? Tehát, hogy a kampány ]ért... vége után már kevésbé. Igen, de talán, a... talán uh, egy vasárnap induló szavazásnál, egy szerdán, tehát hogy ez nem, nem lenne szerencsésebb előtte. Hát most én az RTL műsor politikáját nem tudom ö, ö, befolyásolni. De ez nem is az, az RTL műsor politikája, ez itt az a kérdés, hogy a pártok egyébként ezügyben gondolnak-e bármit, vagy ő, erről tud-e, hogy ennek az időpontja? Nem, én semmit, én, én semmit nem tudok, de az a lényeg, hogy a legnagyobb kereskedelmi, vagy az, ugye az egyik kereskedelmi televízió fogalmazok nagyon korrektan, tehát én azt gondolom, hogy az egy hatalmas dolog, hogy az egyik országos elérésű kereskedelmi televízió ennek helyet ad, hiszen azért látjuk, hogy a kormánypárti médiában le van csavarva ez az egész ellenzéki előválasztási téma. Szerintem egy kisebb településen élő, m 1 meg Kossuth Rádióból tájékozódó, egyébként kormánypárti vagy kormánypártokhoz húzód, húzó szavazó nem is tudja egyébként, hogy mi folyik itt hetek óta az országban. Talán az MTI még egy hírt sem adott ki róla. Tehát én azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos, hogy az rtl -ennek helyet ad, az meg másodlagos, hogy ennek mi az időpontja. Egyébként én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy ez mikor történik, csak legyen meg. Tehát most igazándiból, ahogy vasárnap indul a választás, a negyedik napon kerülsül erre a vitára. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy ez van. És remélhetőleg ott három jelölt fog vitatkozni, vagyis hát én szülem szerint ebben bízom. Azt kérdezem Öntől, hogy... Az, hogy legtöbb pénzből kampányoló Karácsony Gergely, hogy ön tisztában van-e azzal, illetve, hogy ebben volt-e megegyezés az előválasztás során, hogy ki mennyi pénzt költhet? Hát ennek nincsen semmilyen szabálya. Tehát, hogy kinek a mennyi forrása van. Tehát, hogy itt azért a pártok elég átláthatóan kell, hogy gazdálkodjanak. Hiszen ugye közé számít... kellett tenni az előválasztás során azt, hogy melyik párt mennyi pénzt költött kampányra. Ezt én nem tudom, hogy ezt a, De ez fontos, vagy fontos talán? Fontos az, hogy ki mennyi pénzt költ rá, de ez azért látszik is. Tehát, hogy a, az, hogy mondjuk a Facebookon, ami ez egy komoly euh, Kellett volna -e fér, tisztázni azt, hogy egyenlő pályák, egyenlő esélyek, mindenki nyit költhet, vagy erre nincs szükség, mint hogy a pártok se azonos nagyságok? Szerintem mindenki annyit kölcsön erre, amennyi van meg, amennyi célszerűnek talál elkölteni. Tehát én nem hiszem, hogy ez be. Ugye ezt nem a kritizálja, van. kritizáljuk, hogy egyébként olyan pénzt is felhasznál, ami egyébként e, már olyan lehetőségekhez, olyan lehetőséget tesz lehetővé, ami az ellenfeleinek nincs. Az eltérő adottságú pártoknál hasonló nincsen, természetesen értem, hogy a Fidesz közpénzeket használ föl, tehát én nem a közpénzről beszélek, hanem hogy a pénz mennyisége mennyire befolyásolja az, hogy az egyes jelöltek végül is hogyan végeznek. Hát erre én csak azt a választ tudom adni, hogy a, a fidesz azért kritizáljuk, mert hogy a... De most nem a fidesz a... van szó, szóval azt kérdezem, hogy ezt kellett volna előtte tisztázni, vagy ez nem az ön... Eh... Ez nem az én kompetenciám, Tehát, hogy... És nem is foglalkoztatja? Ténye... Hát én a, a tény... Jó, ön is, tisztában van-e azzal, vagy megmondhatja ezt, hogy ön szombathelyen mennyi meg... pénzt költött el a saját de nem, kampány? Nem, nem, nem, de hogy... Én nem mondhattam meg Ungár Péternek, hogy Ungár Péter, aki az egyik legvagyonosabb magyarországi politikus, hogy ő mennyit költsön a kampányára, és nem lett volna, tehát, hogy, tehát, hogy, tehát hogyha... Ha, Többet költött, mint ön? Annak a sokszorossát költötte. Hát de hogy jöttem volna én ahhoz, hogy ezt ö, ö, befolyásoljam? Tehát hogy kinek mi a sok? Tehát a, az én családomnak pár százezer forint is sok volt, Ungár Péternek meg a több millió forint... Publikus, hogy ő mennyit költött? Mármint, hogy én. Hát mármint én 5-600 ezer forintot, tehát 600 ezerhez közelebb, ami rendkívül anyagilag megerőltető volt, nyilván a, az én anyagi lehetőségeimhez mértem. De ezt Most, ön amit... fedezte személyesen? Ez az, amit én. Hát amit gyakorlatilag a legszűkebben vett családom, a feleségem és én. Tehát mi ennyit költöttünk rá a tartalékainkból, és ez nagyon sok pénz a, a mi anyagi helyzetünkhöz képest. De hát a DK hozzá se járult? De hogy nem, a DK is hozzájárult, de az meg a DK költése, de az sem több ennyinél. Én értem, de hogy önnek ehhez személyesen is hozzá kell járulni, ez novum. Miért ne kellene hozzájárulni? Értem, akkor is csak most jöttem le a falvőről. Persze. Tehát, hogy a DK a saját anyagi lehetősége, ami szintén nem olyan nagyon nagyok, a, a Oké, okay, köszönöm. A Azt árulja el nekem, csak már túlléptem az időkeretet, és nem akarom, hogy hirtelen rám tegye a telefon, de már a nem, végén tartunk. Azt mondja meg nekem, legyen szíves hogy azt az ön véleménye szerint miközben szintén nem volt ott, és nem az ön területe kellett volna-e tisztázni? Hogy az a három jelölt, aki bejut a második fordulóba, ha csak valaki nem nyeri meg az 50 plusz 1 az első fordulót, és így aztán elmarad a második, hogy vajon tisztázni kellett volna -e azt, hogy valaki visszaléphet a másik javára, vagy nem? Most nagyon őszinte lehetek, akkor, akkor a... a... A második fordulóban tartalmilag benne van a visszalépésnek a, a lehetősége. Tehát, hogy nem olyan szabályt alkottak, hogy mind a háromnak egyébként kötelezően el kell indulni. Ugye már nagyon elszoktunk, a, nem volt olyan régen, még 2010-ben kétfordulós volt az orszegési választás, ugye 14-től nem, De azért mert kezdtünk elszokni a kétfordulós választástól, és igen, ez lehetővé tesz bizonyos taktikázást, ami nekem személy szerint nem tetszik, hogy most már napok óta azt hallom ö, többek részéről, hogy te hát hogyan lehet legyőzni Dobrev Tehát, hogy ugye ez, ami mélysebeket, ö, ö, ö, a mélysebeket tesz a, a DK elkötelezett szabadónak. Jó, csak nap, egy a... dolgot ne felejtsen, hogy az előbb azt mondta, hogy ez most lezajlik, és pár nap is az emberek egyébként önfeledten fog, tehát nem nem most önmagának mond ellent. Nem, nem, nem, nem, mert Sebeket ejtenek, tehát most beszéljünk... Ezek nyolc napon belül, vagy nyolc napon túl gyógyuló sérülések? Hát én nagyon remélem, hogy nyolc napon belül gyógyuló sérülések. Súlyos sérülések. sebekről de beszél, súlyos sérül. sebek ritkán szoktak nyolc napon belül gyógyulni, de, de tételez... a játék a szavak követken is tudja. Tehát, hogy sebeket ejtenek, akkor így mondom, tehát sebeket ejtenek mondjuk a Dobrev Klára szimpatizásainak a, a testén, én reméltem, hogy ezek a sebek gyorsan be fognak gyógyulni, mert nagyon nem jó az, hogy Doblesz Klárát kell legyőzni. Hozzáteszem, hogy egy picit túl van ám misztifikálva ez a miniszterelnök jelölti verseny, mert nem szavazunk miniszterelnök jelöltre. Tehát, hogy az ellenzéki listán öt, öt ember lesz. Az öt ember nagyjából az az öt személy lesz, aki az előválasztáson is elindult. Mármint a miniszterelnök jelöltünk. Tehát a Márkizai Péter, a Karácsony. A, a, a Jakab Péter, a Fekete Győr András és Dobrev valószínűleg, ez az öt személy lesz rajta a, azon a szavazó lapon, amit majd a választókerék kerül jövő tavasszal. Így gyakorlatilag az a fő kérdés, hogy milyen sorrendben lesznek rajta ezen a lapon. És hogyha arról beszélünk, hogy itt egy ellenzéki közösséget, amiben egyébként megvan, benne vannak a jobb oldaliak, a középen állók, meg a bal oldaliak is. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy egy ellenzéki közösség kér támogatást, akkor gyakorlatilag egy közösségként kell... Jó, de most arról beszélünk, hogy a mostani szavazástól függetlenül lehetséges, hogy más lesz a miniszterelnök, mint akit most kihoznak győztesnek? Nem, nem, nem. Én azt mondtam, hogy túl van misztifikálva, mert nem... De hogyan lesz rajta az öt név, hogyha egyébként most már csak hárman vannak? De uram, tehát, hogy öt ember, ha jól tudom, akkor az országos ellenzék, tehát a lista, az országos lista első öt helyzetje szerepel, a, a szavazólapon. Én arról beszélek, hogy azon öt ember fog szerepelni. De ezt is van... ezen is vitatkoznak Fekete Győr András, ezzel se ért egyet. Mányi Jó, mivel. mármint hogy, hogy ez, ez legyen a sorrend, majdan. De, de, de hogy én annyit mondtam, hogy ország egy közül az öt ember körül fog kikerülni, Ez a kérdés, hogy milyen sorrendben. Tehát, hogy a, az, az ellenzéki pártoknak lesz egy országos listája, és azon az országos listán a most ismert, a most leg, leg, legjobban ismert és legtámogatottabb öt ellenzéki országos politikus neve lesz rajta. Most a vita azon folyik, hogy Karácsony Gergely, vagy Dobres Klára, vagy Márkizai Péter legyen ezen a listán legelől, meg nyilván egy miniszterelnök... Ezért kérdeztem, hogy létezik-e az, hogy ő lesz legelő, de közben nem ő lesz a miniszterelnök? Nem, nem, nem, azt... <höhem> Hát, hogy nem ő lesz a miniszterelnök, ez majd teljesen új kérdés. Nem, hát én, én azt gondolom, hogy akit most az ellenzéki előválasztás során megválasztanak miniszterelnök jelöltnek, majd az általa vezetett közösség megnyeri, az elővála megnyeri a választást jövőre, hát én szentű hiszek benne, hogy a, a kormány többség, ugye a mostani ellenzék fogja akkor már adni, hogy ezt az embert fogja megválasztani miniszterelnöknek. Hát, De ki, ki már... van ez zárva annak a lehetőség, hogy ne így legyen? Hát erre a kérdésre már csak azért sem válaszolok, hogy nehogy a kontextusából bárki akár ön vagy más kiragadhassa. Tehát én elmondtam a válaszomat erre a kérdésre. Tehát én hiszek benne, hogy a miniszterelnök jelölt lesz a miniszterelnök. Okay. Mert mindenkinek a teressége. fel, Tételezzük fel, hogy mindent értek, nincs így, de tételezzük fel. Azt kérdezem öntől, hogy valójában milyen indulat ragadtatott önnel tollat a szóátvit értelmében, hogy ezt írta, hiszen egyébként az, ami most zajlik, ezek szerint abba a körbe, amit ön a második fordulóról gondol, épp hogy, de belefér? Vagy beleférhet? Mm elvesztettem a fonalat, nem tudom, hogy mi a kérdés. Hát, hogy ezt a bejegyzést az Országos Előválasztás első fordulója, Dobrev Klára majd, stb., ezt miért írta? Azért, mert hogy ezt gondoltam. És ezt a, nyilván egy nagyon karcos beírás volt, a, amit rá két napra, amikor már jó kipihentem magamat, a, Azért én azt gondolom, hogy kellően helyre, helyére tettem, az emberek értették, de nyilván én is emberből vagyok, nekem is vannak érzéseim. De -e meg... is volna? De hogy törlöm. Hát az hagyjuk már. Tehát, hogy a nyilvános. Tehát, ami egyszer kikerül, az kikerül. Tehát, hogy nem csinálunk ilyen hülyeset. De már azt gondolja, hogy a sofő nélkül is oda találnak a Karácsony Gergely vagy, ami meg a véleményét. Nem, ez ugye... A, nagyon leegyszerűsödött a kommunikáció, ugye ez a félmondat, a kontextus alapján azt jelenti, hogy Karácsony Gergely nem szólította meg a vidéki Magyarország biztos ellenzéki szavazóit is, ő nem tette bele azt a melót, amit például Dobres Kára beletett a, a vidék Magyarországának a megszólításában. Tehát, hogy itt én nem Karácsony Gergely képességeit nem tudom, mondtam kétségbe, hanem arra utaltam, hogy ő nem nagyon járta a vidéket, és egyébként Budapestről nem lehet jövőre választást nyerni. Aki értette, értette, aki nem, nem, de ugye az újságírók, az ön kollégái, nyilván azért, hogy még hangzatosabb cikkcímeket tudjanak adni, kellően leegyszerűsítették. De ez annyit jelent, amit én annak szántam, aztán valaki nem így értette, az nyilván az hibám, de én annak szántam, hogy ő. Nem jártak elően a vidéket, és nem véletlenül történt az meg, hogy Dobrev Klára a, a vidéki szinte összes választókörzetet megnyerte. Erre mondom én azt, hogy Karácsony Gergelynek itt lett volna a lehetősége, hol vannak még a bizonytalan szavazók. A biztos ellenzéki szavazókat, hogy megszólítsa, de Dobrev Klárának vidéke jobban sikerült, mint Karácsony Gergelynek. Ezért talán most nem fogok hullámokat vetni, hogy elmondtam ezt a mondatot, ez azért tényszerűen a számokból látszik. Annyit szeretnék összesen mondani a tévedés maximális kockázatával, és köszönöm, hogy rendelkezésre állt, hogy azt értse meg, hogy bennem most minimális érzelem van, és minimális indulatok. Megérteni próbálok dolgokat, és állítom önnek a tévedés minimális kockázatával, hogy miután önhöz sokkal közelebb vannak ezek a részletek, mint hozzám, egy olyan ember közeledését, mint az enyém, képes vagy ellenségesként is fogadni, vagy képes értetlenként fogadni, hogy mit rugózik ez a pali valamin, amikor az egyébként egyértelmű. Az, hogy ön nyert ott, ahol nyert, az magáért beszél. Az, hogy valamit tud, azt, ezt visszaigazolta. Mindez nem mond ellent annak, hogy közben az embernek mégis potenciálisan, vagy nem potenciálisan kialakulhat olyan csülátása, amiben én megpróbálok anélkül segíteni önnek, hogy ön egyébként ezt a segítséget bármikor is kérte volna tőlem. Remélem nem voltam nagyobb mértékben félreérthető annál, nem, amit nem, nem, szerettem volna úgy, mondani. Nem, nem, nem, de ugye egy fontos dolog történt itt közöttünk az elmúlt nem tudom, bőfél órában, hogy beszélgettünk. Tehát már a beszélgetéstől is el vannak az emberek szokva parancsszavakat hallunk, meg pármondatos, pár párszavas kommunikációt, gyakorlatilag jó részt ismeretlenül beszélgetünk egymással, és nyilván ön segített rávilágítani pár olyan dologra, ami számomra triviális, vagy szombathelyiként triviális, most nyilván egy az önműsorát Nyíregyházáról, vagy Hodnezővásáről hallgatónak, vagy hetedik kerekből hallgatónak nem egyértelmű, de azért mondom, hogy beszélgettünk. És nyilván, ha valamit nem értettem, akkor meg vissza kérdések, okay, hogy egy jól utolsó kérdést engedjél meg. Én a lehetőséget rendkívül kívül köszönöm, értem is vele. Tehát, nem de mutatom, én, én, én megköszönöm a részvételt. egy kérdésben mindig hazudok, mert aztán újabb van, de talán nem lesz több. Azt kérdezem öntől, hogyha figyelembe vesszük ezt az egy órát, akkor el tud-e képzelni egy olyan nézőt vagy hallgatót, aki azt mondja, hogy oké, okay, neki ebből most már elege van, érti, hogy mit akar a fiala, azt is érti, hogy mit válaszol a ceglédi, most már a fiala erről leszállhatna, és a ceglédi is leszállhatna, hiszen egyébként hol van az, és mikor fognak arról ugyanilyen terjedelemben beszélni, hogy miért is kéne egyébként változtatni azon a világon, amire egyébként most szerveződnek. Azt kérdezem öntől hogy ebben a konyhaszakban, amiben mi vagyunk, ebben nem vésze el az, amiért a konyhaszag egyébként létrejött? Nem, egyáltalán nem, mert mondjuk szombathelyen én voltam az egyedüli jelölt, aki egy komplet programot, amit nyilván még bővíteni fogok letett a választók asztalára. Tehát az, hogy én szombathelyen miért szeretnék orszegyési képviselő jelölt, vagy orszegyési képviselő lenni, én, tehát, hogy én többször is mondtam hogy a legnagyobb hiba azt mondani, hogy az a cél, hogy Orbán Viktort leváltsuk. Tehát, hogy nem ez a cél. Tehát, hogy nem Orbán Viktorozással kell jövőre választást nyerni, hanem programmal, egyértelműen megfogalmazott víziókkal, meg hogy miért lesz a magyar társadalomnak jobb és a magyar társadalomnak egy része azt gondolja, hogy neki az a jobb, hogyha Orbán Viktor és a Fidesz marad. Tehát nem most lesz hat hónapunk ezt elmondani. Én Szombathelyen több dolgot elmondtam, most nem megyek bele a részletekbe, mert a Szombathelyek ismerik a hódmezővásárélyeket, meg valószínűleg kevésbé érdekli, de én elmondtam, hogy, hogy én mit fogok csinálni, ha én leszek az országgyűlési képviselője Szombathelynek. Tehát, hogy az érték alapú dolgokat hozzuk már be, és ne egyszerűsítsük le migránshozásra, meg Orbán-viktorozásra, meg, meg nem tudom, gyurcsányozásra, ne egyszerűsítsük le a kommunikációt, és nem ártana ebből a szempontból is felszabadítani. Önnek mondani. ebben teljesen igaza van, de hogy ne cáfolja meg saját magamat és újabb dolgot mondjak, aztán önél az utolsó szójoga, ezek a kérdések a miniszterelnök jelölti vitákból is jóformán hiányoztak, felvetették. Rábai vallás vagy simolandás felvetették, de végül is alapvetően a belharc jelent meg, legyen az békés vagy kevésbé békés, és például az a migráns kérdés, amit ön fölvet, azt olyan gyorsan elintézték, eh, hogy az ember nem is értette, hogy ez hogyan tudott ez a aráltal... Alapvetően a miniszterelnök jelöltnek lesz a felelőssége, aki remélhetőleg fog alakítani egy árnyék kormányt, és az összes a társadalmat érdeklő kérdés, ilyen például a családtámogatás rendszerre, hogy azzal mi Jó, de van nem kéne olyan. De... Számot beszélni, mint aki hogyan. De, de, de Fiala úr az összes jelölt e ezekről, elmondta az álláspontját, aki akarta... elmondani. de a vitában, hogy van, pontosan van, ennek, de... de hogy... a, a, vita, a, vita, a, vita, a vita az olyan, amilyen, hogy érti. <gül> Tehát, hogy most nem ezeken voltak a fő hangsúlyok, de, az elkövetke... Tehát, de most egy előválasztási küzdelem zajlik. Most kiválasztják az ellenzéki választók, az a közel 700 ezer ember, aki szavazott és az arcát adta a sátraknál, hogy elmenjen szavazni az ellenzéki jelölteteket, gyakorlatilag kiírták a homlokukra, aki odament a sátorhoz, hogy ő ellenzéki, tehát ezért is volt nagy dolog, hogy elment nagyjából 700 ezer ember, 6-700 ezer. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 6 hónapban meg, meg kell győzni több millió embert, hogy miért lesz jobb ország Magyarország, Hogyha jövőre kormányváltás lesz az elkövetkező. Tehát most az előválasztási küzdelem zajlik, majd lesz hat hónap erről meggyőzni. Jó, a ebből a, a szempontból a... kicsit olyan, hogyha nem válogatott mérkőzés lenne valahova tovább jutni, hanem barátságos mérkőzés, de lehetséges, hogy valamit rosszul látok. Sok sikert kívánok. Ha nem hát keltettem rossz benyomást, könnyen lehetséges, hogy ez útján. Nem, akad egyáltalán akad. nem. És köszönöm a lehetőséget, és köszönöm Nagy. azt, hogy Nagy. lehet beszélgetni, a mai világban még lehet beszélgetni. Igen. Igen. Ezt Viszont... is elszoktunk. Viszont hallásra. hallásra. Most némileg összegyűjtöm a nyálat, hogy a beszélgetésünkre maradjon. Részen pedig lehetővé teszem a nézőknek és a hallgatóknak, hogy reagáljanak, és aztán folytatjuk. Mert nem vagyok egy akkora kurva, hogy két klienssel azonnal egymás Minden. után tudjak. A szó átvit értelmében kell félni. Nyugodtan. Egyenest, és aztán majd segítenek. Hat perc nyugodtan. 061 Ha nem telefonálnak, akkor én is inni fogok, hogy de kíváncsi vagyok arra, hogy ha van benyomásuk, akkor az milyen. 061 7 Ha nem lehet hallani még a csak hangcsatornán, akkor most ne annak tulajdonítsunk jelentőséget, hanem annak, ami van 061-7212-42 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok, Újpestről. Jó reggelt. hát Ez a beszélgetéshez kiválóan bemutatta azt, hogy a baloldali ellenzék pártjai mennyire erztelent Módon, csak is a hatalom megragadása érdekében, illetve, ahogy ez többször elhangzott Orbán Viktor és a Fidesz ellenében hívják egymással is, és mindenki mással is a csatájukat, ez egy nagyon ilyen szempontból Én érdekes. tudom, tudom család, az távol, ön és... és tudom a világhoz való viszonyulását részint, de azt kérdezem öntől, hogy Igen. ön egyébként képes-e arra? hogy objektíven szemléljen dolgokat, tehát hogyha ez a beszélgetés más szellemű lett volna, akkor is betelefonált volna, és azt mondta volna, hogy érdekes, önt mennyire meggyőzték arról, amiről egyébként más beszélgetések nem győzték meg, vagy valójában ő minden egyes alkalommal, amikor ilyen hangot hall, akkor ilyet mond? Nem, nem minden egyes alkalommal, de hát természetesen nem rejtem végbe alá, hogy, hogy a világszemléletem, nem, Én ezt értem, de most erre, ez a konkrét beszélgetés váltotta ki önből, és nem pedig a világszemlélet, amértől független létezik. Hát, részben, János, már egy kérdésem is lenne, de ha csak gondolja a válaszolok, az a kérdésem lenne, hogy létrejön az az ombuszmani elképzelés, amit még a meg a nyári szünet előtt ajánlott meg, illetve... Visszatérünk Visszatér... hogy... bissza, bissza, rá, könnyen lehetséges. Köszönöm. Mert, mert ez, ez, ez volt az alap. Emlékszem az, rá. Telefonáltam okay. volna, és ez csak a beszélgetés okay. miatt mondta. Köszönöm szépen, viszont hallással. viszont Nekem ez a mostani szituáció olyan, mint hogyha lenne 5 perc játék és 5 perc var. Ha értik, hogy mire gondolok. 061 700 1242 jobb lett volna autó hagyna papírjaimat és ezt a rengeteg részletet nem kérdezni Tojára ajánlom a 061 712 es telefonszámot. Azért is lenne jó, hogyha telefonálnának, hogy esetleg változtassak a taktikámon, ha képes vagyok rá a következő beszélgetésben, hogy egy más jellegű főétel álljon össze. Még képes leszek is ugyanígy, kérdezem, Szakás László. És így. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Abból indulok ki, hogy egyrészt a részletekben van tényleg az ördög, másfelől pedig abból indulok ki, és ez rám is hogy aki nagyon benne van valamiben, az nem pontosan úgy látja a dolgokat, mint egy kívülálló és a kettőt érdemes egymáshoz közelíteni. Ez igaz. Mi nagyjából három hónappal ezelőtt beszélgettünk, július, augusztus, szeptember, kicsit három és fél. Megnéztem, június 23-án Igen, ezért mondom, hogy három és fél. Felidézem az alaphelyzetet, ami nem lesz egészen más, mint Ipkovics Györgyi, akit visszaléptettek, de az, hogy én ideálok, te meg odaállsz, azon nem fog változtatni. Ha valamit rosszul mondok, akkor segíts. A szabad pécs értesülései szerint június 16-án tartunk. Az MSZP-s parlamenti képviselő Szakás László. Azért hátrál ki, mögül azért hátrál ki a Magyar Szocialista Párt, mert a DK is támogatja. Illetve nem is biztos, hogy a támogatás miatt sokkal fontosabb ok lehet, hogy arra jutottak, hogy Szakács az új parlamentben helyettük talán a DK-t választana. Azért érdemesebből a kiinduló ponttal rendelkezni, mert aztán később újabb kiindulópontok jönnek, és azoknak azonnal a cáfolatai. De most igyekszem összefoglalni, mint a sorozatokban, hogy mi történt eddig. Joki ewing -től. Itt ugye az volt a kérdés, hogy most ők féltek ettől a helyzettől, vagy előállították ezt a helyzetet. A DK Pécsi elnöksége kezdeményezte az általuk jelölt alpolgármester Bognár Szilvia visszaívását. Hogy ez hogy jön ide? Ez úgy jön ide, hogy Bognár Szilvia helyére egy másik pécsi dk politikust, Zag Gábort választották meg. Őról a most szintén lehetne mindenféléket mondani, de az szerintem oda vezetne, hogy azt a kevés nézőnket is, mert most kezdünk, még nem tudják olyan sokan, hogy van kejfejön, és aztán majd sokan is fogják tudni, de a Youtube-on ott lesz, hát bármikor meg tudnak bennünket nézni, illetek téged, úgyhogy nem leszel hátrányban, de ez szerintem követhetetlenné tenni, hogyha most megnéznénk, hogy mi a helyzet Zagáborral, de állítólag Zaggábornak ezzel együtt belengedhettek egy lehetséges államtitkári, esetleg államtitkár helyettesi posztot, ezt azóta se tudjuk, hogy ez így van-e. Ez ugye csak azért érdekes, hogy most ugye Karácsony Gergely már osztja a pozíciókat, de ezek szerint már három és fél hónappal ezelőtt volt olyan, aki ezzel meggyanúsítható volt. Így aztán ezen jövő reményében Zagábor visszaléphet az MSP az s Szakács László javára, mert hogy egyébként az Áves Research, hogyha az Áves Research, akkor azt mutatta ki, hogy a Szakás Lászlónak van a mérések szerint esélye, amivel azért kell vigyázni, mert Mesterházi Attilának is ilyen előnyt mértek, és aztán Mesterházi Attila még nem az országgyűlési választásokon, hanem az előválasztáson vereséget szenvedett attól a jelöltől, akit egyébként az Áveszri és nem tartott annyira esélyesnek. Az MSP ezután a DK belépésére arra, hogy ők is támogatnák szakácsot, meglepő, de még annál is drasztikusabbat lépett, ez továbbra is a Szabad Pécs. Az országos elnökség úgy határozott, hogyha akkor ők nem támogatják szakás László indulását, magyarul nem lesz az MSP jelöltje, és még a támogatását sem fogja élvezni szakás László, és ezt aztán Facebookon elég tisztán el is mondták. A Magyar Szocialista Párt országos elnöksége Egyhangú határozatával döntött Molnár Gyula párttagságának felfüggesztésre, ugyancsak egyhangú határozat született arra, hogy Baranya-megyek ketteszámországgyűlési egyéni választókerületében visszavonja előválasztási jelöltjét, aki ugye te vagy Szakás László, elveinket és céljainkat következetesen képviseljük. Ez követően etikai eljárás is volt, ahol többeket köztük téged is kizártak, így aztán már tudom, már nem vagy az MSZP tagja. Ez így van. Akkor még, amikor a Szabad Pécs erről írt, nem lehetett tudni, hogy ellenfeledett Keresztes László Rorátot, aki az MSP országgyűlési frakcióvezetője. LMP. Rosszul mit mondtam? msp t mondtam. Nem, nem, az MSZP-nek nem lehet két frakcióvezetője. Igen, az LMP frakcióvezetője, hogy támogatni fogják-e, aztán kiderült, hogy támogatni fogják. Kiderült, Magyarul igen. mellő kihátráltak, és behátráltak, vagy nem behátráltak, egy másik ember mögé, magyarul, Igen. hogy vállalták annak az údiumát, hogy egy frissen kizárt MSZP-s fog megmérkőzni egy egyébként olyan LMP-s akinek eredetileg nem akartak támogatást biztosítani. Te nem nagyon értetted, hogy mi, miért történik, és azt kérdezem tőled, hogy a következőket mondtad. Valószínűleg soká fogom megtudni, hogy a mai MSZP vezetés gyűlölködése miatt, vagy pártalkok következtében löktek oda a Demokratikus Koalíciónak, mert egyébként te azt is elmondtad, hogy nem született olyan megállapodás, vagy te nem kötöttél olyan megállapodást, hogy ha nyersz, akkor belülsz a Demokratikus Koalíció. E, frakciójában. Ezt a mondom? Abszolút, sőt, ezzel szemben nekem egy olyan aláír nyilatkozatom volt akkor, hogy én a magyar szocialista pártnak a frakciójában ülök be, sőt, ezt még föl is mondták, föl is mondatták velem egy kamerából. Jó, ezzel óvattal, mert hogyha mindjárt az elején olyan ellenhondásukba keveredünk, amiből soha se fogunk kijönni, bár erre ugye nem neked kell adni a választ, akkor szerintem az Imáron elfáradt kejfeján, csinézők el fognak távolodni. Kérdés. Ezt mondtad Amandinernek. Valószínűleg soká fogom megtudni, hogy a mai ELSZP vezetés gyűlölködése miatt, vagy pártalkú következtében löktek oda a demokratikus koalíciónak. Nálam a, soká, a sokkal több, mint három és fél hónap. De valamire rájöttél, a drága szakács? Az az igazság, hogy nem. Tehát, mekkora a kíváncsiságod, vagy az idő múltával egyre csökken? Én megpróbálom ezt a vitát elengedni. Az az igazság, én ezt ígértem magamnak. Ezt ígértem a választóknak, a családomnak. Én emlékszem még arra a nagyon-nagyon hangsúlyos mondatomra, én hogy... Én egy volt MSZP hallernökkal beszélek. Elnök helyett Elnök helyettese, Így van. Én ezt a vitát azt én elengedtem, én ezt lezártam. Én akkor azt mondtam, talán másnap... Így van, talán másnap azt mondtam a az ATV egyenes beszéd műsorában, hogy én nem fogok megfelebbezni döntéseket. Én nekem a választókkal van volt 23. Tehát 23 évben elmész az egyenes beszédbe, és azt mondod, én ezt lezárom, hazamész, és tényleg le is uh, És ezt higgyem el? Uh, Félig. Van egy francia, film, a francia film, az van benne, hogy az egyik pali, aki szerelmes a nőbe, tudja, hogy van egy másik pali is, akiben szintén szerelmes a nő, mert hogy belé is szerelmes állítva, és azt mondja a pali ebben a francia filmben, hogy az a nő, aki két paliba egyszerre szerelmes tud lenni, az más csodákra is képes. Én most rád így nézem, aki 24, ennyit mondtam? 23. 23 évet így lezár, az más csodákra is képes. Nem, félig hidd el akkor, amit így mondtam, akkor kifejtem. A 23 évet azt nem tudom lezárni. Az az életemnek a fele. Pont 46 vagyok. A vitát tudom lezárni. Tehát egész egyszerűen abban a, De hogy lehet vitatkozni valamiről, aminek a vita alapja nem létezik? Éppen ezért kell lezárni a vitát. De az nem foglalkoztatja az embert, hogy a másik miért talál ki egy olyan vitaalapot, ami egyébként nincs. Mihez szolgáltattam én apropót 23 év után? Milyen Nyilván... közösségnek voltam én a tagja, amely így az értésemre adja, hogy nem kívánja azt, hogy a tagjai közé azzal, azzal nem tudok vitatkozni, amit leírtak nekem ezekben a határozatokban. Hozzáteszem, a visszavonásomról szóló határozatot a mai napig nem kaptam meg de azzal nem tudok vitatkozni, hogy több független forrás is azt mondta, hogy én a DK frakcióba ülnék be. Ezzel mit tudom mondani azt, hogy még több független forrás meg azt mondta volna, hogy nem, sőt, van egy aláírt nyilatkozatom, amit felmondtam kamerába az MSP székházában, hogy én az MSZP frakciójába ülnék be. És valójában én azt gondolom, hogy azt a helyzetet, amitől tartottak, azt előállították. Az, hogyha ez most véletlenül sikerült az ő részükről, akkor ez egy nagy hiba volt, hogy ez ami mesterternek volt a része, akkor, akkor biztosan sikerült nekik, nem tudom. De mégis én azt gondolom, hogy ebben a körzetben én tudom legyőzni a Fideszes jelöltet, Hoppá Péter, le is fogom győzni. Így viszont nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy nem indulok el, nem tudok elszámolni sem a választópolgárokkal, sem a távogatókkal, de a lelkiismeretemmel sem. Ott van az a mérés, amit egyébként még az MSZP készíthetett, ami alapján fejfej -fej mellett megyünk, hibahatáron belül vagyunk ugye a Fideszes jelöltel, az összes többi jelölt ki jobban, ki kevésbé van lemaradva, ha én ebből a meccsből kiszállok, akkor... Akkor azt gondolom, hogy magamnak sem tudok elszámolni ezzel. Azzal meg nem tudok vitatkozni, hogy visszatérjek az eredeti kérdésre, hogy több független forrás is azt mondta. Tehát, ezeket, ezeket a vitákat szerintem lezárni érdemes, mint belemenni. A 23 évet azt nem tudom lezárni. A közösségre én nem haragszom. Nekem egy vitám volt az országos vezetéssel. Én azt gondolom, hogy ebben most előrébb mentünk egyel, hogy az előválasztás első fordulójából ugye a jelölteket kiválasztottuk, ez most már, ezen már túl vagyunk, ennyivel előrébb vagyunk ebben a kérdésben, illetve annyival is előrébb vagyunk, hogy azt a helyzetet, amitől féltek, hogy én a, a demokratikus koalíciónak a frakcióját fogom választani, azt végül is előállították. Azzal, hogy hát azért, ha nem is értek mindent abból, amit leírtak, meg hogy miért így van. Egy dolog azért nyilvánvalóan látszik, hogy a Magyar Szocialista Párt nem számít rám a 2022-es. Sosem voltam politikus, nem is leszek. Az embernek ahhoz a közösséghez, amelynek 23 évig a tagja volt, mekkora érzelmek kötik? Én azt gondolom, hogy komoly érzelmek. Hát azért ez, ez nekem az első, inkább azt mondom hogy órákban sokkal több nem volt, Iszonyat sok dolog futott át a fejemben, tehát az, hogy én fölhívhatok-e most még tagokat, képviselőtársakat, vezetőket, nem tudom, hogy micsoda. Aztán utána ez megoldódott, mert ők hívtak föl engem. Ők hívtak föl engem, és én annyi bátorítást én életemben nem kaptam, mint abban a... Te kitől? A, a tagoktól. Tagoktól, ismerősöktől, barátoktól. Értem. A Facebookon ebből kevés érződött, már mint én ezt végnéztem. voltak olyan történetek, ahol írtak rád számomra ismerős mszp de András, majd azt meg kell tudni oldani, hogy ha én ezt nem szeretném, hogy csöngjön, akkor mit kell tennem, de hogyha most tudsz nekem ebben segíteni, várj, akkor fölveszem. Mit kell megnyomni? Egy másodperc. Igen, jó, uh, akkor ezt meg kéne tenni, de szerintem én valamit kifogok húzni, így, ez nem elég, elnézést, ez a kísérleti adásnak belejárulja, így, most már nem fog csökkenni. Um, nem a Facebookon írtak rám, tehát telefonáltak. Ha erre gondolsz. De Facebookon és Messengeren is rengeteg olyan üzenetet kaptam, amivel nyilvánvalóan nem nyilvános. De én a én... ezt a 23 évet? Nem, azt nem, ezt a vitát engedtem el. Ezt a vitát. Azzal nem fogok tudni vitatkozni, hogyha minden áron valakik engem kívül akarnak tudni a házon, a dönt döntést hozó szervezetekben. Van hozzá többségük és súlyuk. Ugye, aki megnézi a sajtót, meg mert egyébként önmagában honnan tudnám, többet magával adta be kidépését Barbara Csilludiko, az MSZP Komlói Szervezetének elnöke. Sérelmezzük azt, hogy az szervezet megkérdezése nélkül döntött az országos elnökség arról, hogy az MSZP mégsem szakács Lászlót fogja indítani a Baranya 2-es választóközzet előválasztásán. Ugyanígy nem kérdeztek még minket arról sem, hogy szakácsot kizárják a pártból. Nekem. Van MSP s ismerettségem, vagy Fideszes ismerettségem, és nem mondom, hogy minden pártban azonos ismeretségem van. Maga a párt így döntött, de a kumlói szervezeten kívül azt, hogy magában az msp ben vannak emberek, akik ellenvéleményüknek adnak hangot, a Juhászné, a Molnár Gyula vagy a te esetedet illetően, én olyat nem tapasztaltam. Nekem ez fájóan hiányzott. Na, azt hiszem, hogy a Hajdúmegyében egyébként hasonló dolgok történtek, sőt a több választókerületben is történtek hasonló dolgok. A komlóiaknak a mellettem való kiállását, azt, az nyilvánvalóan egyfelől jó érzéssel töltött el, másfelől meg egy olyan szinten egy rossz érzéssel is tölt el, hogy hát azért csak-csak ez ez, ezt a közösséget, ezt, ezt egybe kellett volna tartani, és egybe is kellett tartani. A rossz érzés az ebben az, hogy most ezt a közösséget azt tartotta egyben, hogy jöttek velem. E és ezzel ugye kisebb lett az a pár, egy pillanat, a tagjai nem voltak. érezted magad és magamból indulok ki közegtelennek? De hogy nem? Ez az, amit mondtam, hogy volt ez a pár óra. A pár ebben... óra az. tehát az, hogy ez működni fog más színekben. tevel tisztában voltál? -e? Nem. Nem, én. E én nekem nem volt időm ezen elgondolkozni, ugye mondtam, volt ez a pár óra, amíg, amíg ez végigfutott az országon, addig volt bennem rengeteg olyan kérdés, amit az előbb is mondtam, hogy fölhívhatom, nem, kikérhettem a véleményét, ő is úgy gondolja, nem tudom. Tehát az ember rengeteg kétség között vergődik ilyenkor, majd aztán elkezdett csörögni a telefon, és ahogyan mondtam én akkor is, hogy hát én annyit tudtam mozogni, amilyen hosszú a telefonom töltője, én két nap alatt beszéltem 250 emberrel telefonon, a többiekkel, SMS-ben, mindenfajta kommunikációs formában. Én rengeteg bátorítást kaptam. Maga a stáb hogyan jött egyfelől adott volt, kétfelől volt adott, tehát volt egy volt MSZP stáb, és ugye volt mellette egy stábjárdéken. Ők jöttek velem. Tehát a, a Komlói MSZP stáb az jött velem teljes egész. Akikről szépen. beszéltem. Így van. Így van, ők jöttek velem, ők csinálták az előválasztási kampányban, ugya, ugyanúgy a dolgokat. Kíban elhagyták az mszp t Így van. Így van. Kis Ki léptek az MSP-ben. De talán, talán másnap. Lehet, ez csak önmagában a elegendő, Lehet, hiszen rájuk támaszkodtál alapvetően, tehát hogyha azokra, akikre korábban támaszkodtál, úgy támaszkodhattál, hogy téged választanak azokkal szemben, akik egyébként téged kilöktek, azért az magáért beszél. Persze, erre mondtam, hogy ez egy keserédes dolog, mert én mindig arra törekedtem, hogy, hogy tartsuk össze ezt a csapatot. Ez egy másik kérdés, hogy most azzal tartottuk össze a csapatot, hogy ők is kiléptek az MSZP-ből miattam. Tehát ez azért nem egy... Magát a végeredményt konstatálta, mennyi idő telt el a június 23-ai beszélgetésünk után, hogy kiderüljön, hogy Keresztes László Ránt az LMP frakcióvezetőjét támogatni fogja az MSZP, már azt követően, hogy tőled visszavonta a támogatást? Én úgy emlékszem, hogy ez, ez relatíve hamar volt, de, de lehet, hogy én erre most nem jól emlékszem. Neki úgy nincs járdi jelentősége, mint a te múltadnak? A tehát mód... ilyen nyíltan tudomásoldra adják, hogy nem elég, hogy kizárnak, de azonnal ellenő is fordulnak. Hát, nekem ebben nem voltak kétségeim, tehát ezért most nem tudom megmondani, hogy, hogy mennyi idő telt el közte, valószínűleg nem is figyeltem, én majdnem teljesen biztos voltam benne, hogy, hogy be fognak állni az ellenfelem mögé, Hát, hogyha most csak az ellenkezőjére következtetünk, tehát engem kizárnak, megvonják tőlem a támogatást, majd utána mégis bálnanak mögém, azért erre azért okkal iszre Holnapba nem minden gurma is itt a minden igaz a székben ülnem bente. És ha megkérdezem tőle, hogy mit szól a te történetedhez, kíváncsi vagy -e arra, hogy mit válaszol? Meg fogom hallgatni de te nem gondoltad-e azt, hogy a fialától függetlenül a gurmai felhívhatott volna téged, és mondhatott volna egy olyan mondatot, aminek egyébként nincs jelentősége, hiszen egyébként nem ment szembe ezzel, nem ment ellene, nem lépett ki, de legalább annyit mond, hogy sajnálom. Én bízom benne, hogy még el fog jönni ez az idő. Egyébként, hogy teljesen igazságos legyek az előválasztást követő reggelen, én láttam tőle egy nem fogadott hívást, Istennek hála, jó hírekről tudtam volna beszámolni, vagy tudtam éppen akkor beszámolni mindenkinek, nem tudtam fölvenni a kapcsolat tartás, vajon nem elegendő -e ahhoz, különös tekintettel arra, hogy korábban is Lárifári plejkátnak ültek föl, hogy valakit onnantól kezdve rossz szemmel nézzenek az MSZP-ben, vagy most túlzásba viszem itt a kártékonykodást? Nem vagyok benne biztos, hogy ez mindig túlzás. A, a történetben. Én, én csak remélem, hogy azért ebből tanul mindenki, és, és nem lesz a szakáccsal való kapcsolattartás probléma. Én is néha azt gondolom, hogy igen, nekem azért kellett eljönni okay, az -be, ember be mert a És most gyakorlatilag ez az első igazi olyan kérdés, ami szemben megy a csüláltással. Nekem ezt értenem kell. Mit csinálnak itt a nagyfiúk? Oh. vagy nekem csak a Szakás Lászlót kell -e látnom, és azt mondom, hogy a Szakás László eddig is faszagyerek volt, most is faszagyerek, az, hogy most az MSP színeiben focizik, vagy a DK színeiben focizik, ezt kérdezem. Uh, én Hiszen az az... azért ne felejtsd el, Igen? hogy a Kutinyót, vagy azokat a focistákat, vagy a Griezmont, aki ugye most visszament az Atletico Madridba, Azért most egy Atletico Madrid-Barcelona meccsen valaki akkor is kifütyül, ha egyébként Atletico Madrid rajongó, mert azt mondja, hogy hogy tud elszámolni a ismeretével, hogy két évig egy másik csapatban focizott. Én azt látom, mintha ez a politikában nem lenne jelen, vagy ha jelen van, akkor nem tudom kézzel fogni, és zavar, hogy nem tudom kézzel fogni, mert azért mégiscsak van jelentősége, hogy valaki hol focizik, vagy ez szembe megy annak a pártlogikának, amiről egyébként beszélnek. Segíts nekem értelmesen. Azt gondolom, hogy az a DK között nincsen akkor a távolság, amit, amit ennyivel az emberek egyébként, amit mondtál, többségük nem intézik el, hogy ahogyan te is mondtad, a szakács a fasz, a gyerek most is az, eddig pirosba volt az, most kékben az. Tehát a többség, többség nagyjából egészében ezzel, ezzel elrendezi. Azt én nem várom el, hogy megint. Értség, hogy mit csinált az MSZP, én magam sem értem. Tehát ez, éven, ez nem olyan, hogy valaki sok vagyis és Debrecenbe érkezik, és azt mondják, hogy ez a két város Magyarországot, illetve nagyon messze van egymástól. Én nem ott. gondolom, tehát akkor, hogyha én a Komlói Piacra kimegyek, és kiállok, és ott az emberekkel beszélgetek, akkor. Akkor ma ez a pártvezetésnek valószínűleg fontosabb. Ha viszont a pártvezetésnek fontosabb, illetve azoknak, akik közreműködtek a te kizárásodban, vajon bennük mennyire élhet az a félelem, amiről egyébként az előző beszélgetésben Szegridi beszélt? hogy ez a két párt egyszer még egyesülhet, és nem biztos, hogy MSP mszp szín szólott. Hát ezt nem tudom megmondani. Tehát ebből, ebből a, tehát a saját ügyemből én nem tudom deriválni azt, hogy a, a két párt az egyszer egyesülhet. Nem is a egyesülül. saját gondolok, én a folyamatra gondolok. A folyamat az, az, az szerintem egyel bonyolultabb, meg egyel egyszerűbb is. Serics. Tehát a, a, a, egyel bonyolultabb akkor úgy kezdtem, tehát az embereknek a fejében van a fideszes, meg a nem fideszes. Uh -huh. Tehát van a, létrejött egy ellenzéki szavazó, és nem feltétlenül vannak ebben úgymond pártpreferenciák. Tehát, hogy, hogy éppen az, hogy ki melyik párban, van, melyik politikus, az lehet, hogy minket érdekel a választópolgárt már, és jóval kevésbé érdekli. Az egyszerűbb az pedig az, hogy az MSZP és a DK között nincsen akkora út, mint hogyha mondjuk ki most jobbikba lennék, LNP-be lennék. Tehát nincsen akkora ideológiai íva kettő között, vagy út, amit de meg kellene volna De akkor azt feloldani, mert én érte azt, amit mondasz, de a pártok között ezek szint kisebb a távolság, vagy nem... Az ellenzéki szavazók között kisebb a távolság, mint amekkor a távolság egyébként egyes pártok között van. Ezt egyébként hogy lehet feloldani? Ezt valójában egyetlen egy dolog oldja fel a Fidesz ellenesség? A, az emberek fejében én, én majdnem biztos vagyok benne, hogy, hogy igen. A pártokban ott nyilvánvalóan ott mindig vannak pillanatnyi Érdekek, mindig vannak hatalomtechnikai lépések, érdekek, van taktika, van stratégia, ami néha nehezebben összeegyeztethető. Az embereknek a mindennapjával, sőt szerintem az emberek akkor járnak jó, hogyha ezeket nem feltétlenül látják, nézik, figyelik. És, és így, így, így, így talán könnyebben megmarad a hitük. Múltkor te ajánlottad nekem, hogy nem mondjam el, hogy, hogy kiszül a parizert, hogyha később meg el akarom adni a parizert. Tehát a pártok azok, azok időnként el tudnak egymástól távolodni, meg, meg újra közeledni tudnak egymáshoz. Nyilvánvalóan ebben vannak pillanatnyi érdekek, vannak hosszú távú stratégiai érdekek, vannak taktikák, eh, amik napról napra nem azt mondom, hogy tudnak változni, de legalábbis ezt a távolságot ezt befolyásolják. Az embereknek a fejében pedig eh, én szerintem ez úgy csapódik le, hogyha van egy potens jelölt, az egyik megvonta tőle a támogatását, tehát akkor még jó, hogy elfogadja a másiknak a felkérését, mert mi rá akarunk szavazni, örülünk neki laci lacikám, hol írjuk alá. Én, én ezzel találkoztam az elmúlt időszakban. ha időszabban. én az MSZP lennék mert a tehető esetben akkor azért csalódott lennék, mert itt most úgy tűnik, hogy a szakás fontosabb, mint hogy ki támogatja. Ennek örülök is, ez így is van. Mint ahogy kiderült, hogy menet közben, ugye, ez nem mindenkinél van, mert másnál ez nem működött. Más tehát... ez nem működött, én azt gondolom, hogy e, e, engem sem tolt ezelőtt, tehát nekem se segített az, hogy négy hónappal ezelőtt, az előválasztás megkezdése előtt, másfél-két hónappal úgymond támogatót cseréltem. Jó, de figyelj, ha én... beszélünk praktikus dolgokról, bár eddig is arról beszéltünk, hol ülsz? Én az MSZP frakcióban ülök még mindig. Ez hogy létezik? Hát onnan még nem zártak ki elhagyhatnád. Elhagyhatnám ez igaz. Miért nem Én az MSP frakció... Milyen tán... az MSZP frakciójában ülni ezek után? Figyelj bal meg, én ezt nem tudom elképzelni. Oké, okay, én sokat lelkizek, de a mindenki egyért, egy mindenkiért, ott az egy mindenkiért, az megvan. A mindenki egyért, az meg nincs meg. Tehát mi az az altruizmus? Mi az a nem tudom micsoda, Uh, egyfelől én. A fegyelmen kívül. Egyetlen egy. Uh, Van-e befegyelem, én egyetlen egy uh, barátságtalan lépést nem tettem a közösség ellen. De, de most a közösség csak azért, meg hogy tett. Most csak azért, hogy nem a közösség tette, a közösségnek a vezetése. De tette, a közösség a... egyes tagjai nem mondtak ennek ellent. Uh, igen, néha mérgenben én is mondok amikor mondták nekem, hogy hát ez felháborító, és hát ez, ez, ez, ez, ez abszolút, ez felháborító, és mondta, hogy nem igaz, hogy felháborító, ott voltál, és nem háborodtál föl. Tehát persze az ember mérgében mond ilyet, de hogyha ha valódi vezetőként az ember megpróbál gondolkodni, és, és úgy gondolom, hogy helyben miránk azért vezetőként is tekintenek, akkor, akkor azt mondom, hogy én a közösségnek még mindig nem akarok kárt okozni. Én sosem akarok a közösségnek a kárt okozni. Az egyik oldalon nem használnék az új közösségnek, amelyik befogadott a demokratikus koalíciónak. Nem tudnék annak a, a, a, a parlamenti frakciónak a lenni, hogy ilyenek közjogi akadálya van. Az MSZP-nek meg csak azért, mert most megtehetem, hogy ártok, az, azért, azért nem tisztséged. Nekem semmi tisztségem nincs. Én bizottsági tag vagyok. Az is megmaradt. Az is megmaradt? Az is megmaradt. Megmaradt a bizottsági tagságom is. Tehát amit el tudnék kérni ezzel a az úgymond barátsáttal a lépéssel, az annyi lenne, hogy miattam el kellene bocsátani embereket, kettőt vagy annál többet is. Most én azt gondolom, hogy az a kettő ember, akinek semmi köze nincsen, akit elbocsátanának, és semmi köze nincsen ahhoz, hogy nekem milyen vitám van, nekem nincs itt a vezetésnek milyen vitám van. A fegyelem. az vonatkozik ered? Hát vonatkozik, persze, csak azért ez most már nehezebben betarthat, vagy megkövetelhető. Milyen Tóthbertalannál találkozni? Nem tudom, mert még nem találkoztunk. Egyszer találkoztunk a, a Szentlörinci Lobby partén, köszöntünk egymásnak, aztán azt hiszem, hogy ennyi, ennyi volt. Tehát semmilyen fajta kommunikációm nincsen vele. De ott ültök egy pár frakciójában. Igen, jó messze egymástól. A kizárók azok egyébként parlamenti képviselők voltak, vagy sem? Van, aki az, van, aki nem képviselő. Ki? Most a jelenlegi elnök helyettes sem képviselő. De azt kérdezem, hogy de... ki volt a kizárók közül az, aki. Hát egy nagyon érdekes. Uh, most hadd nem mondjak neveket, inkább, fie, azt miért, mondom, a... inkább azt mondom el, hogy uh, én sok emberre beszéltem, persze azokról is, akik, akik bent ültek az elnökségben. Tehát biztos egyhangul hozták meg ezt a döntést. Én, én csak olyannal beszéltem, akinek hamarabb el kellett jönni, aki később ért oda, aki online volt becsatlakozva, pont nem volt érre ereje. Tehát mondjam, azért nem, nem éreztem azt, hogy a nagyon-nagyon átkozottú büszkék erre a döntés, vagy legalábbis velem szemben nem vállalják nem ezt olyan nagyon beszélességgel. Talán azt hiszem, hogy egy emberrel beszéltem, hogy nézd, amit nekünk a BCH mondott, az ott úgy korrektnek tűnt, és akkor én ezt megszavaztam. Nyilvánvalóan megkérdeztem a többiek, inkább ha teheték, akkor kitértek ezzel a, a kérdés elől. Ennek nincs olyan áthallással, mint amikor az ember más dolgok kapcsán anyagfáradásról beszél, és az anyagfáradás következtében bizonyos dolgoknak a terhelhetősége is megváltozik, és hogyha azt olyan teher éri, mint korábban, akkor arra másféleképpen reagál. Hm. Tehát, hogy az msp nek a terhelhetőségével számolnia kell mindazoknak, akik egyébként az MSZP, jelöltjeit támogatják, beleértve, hogy az egyik miniszterelnöki jelölt is az MSZP támogatását bírja, annak az MSZP-nek, amely veled úgy járt el, ahogy eljárt, és arról nem tudok, hogy Karácsony Gergely kifejezésre juttatta volna sajnálkozását a tekintetben, hogy téged kizártak. Én se tudok róla. Egyébként ebben igazad van. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a terhelhetőség is változott, másfelől azért a teher nem volt kicsi. Tehát egy volt elnököt, meg egy volt elnök helyettest zártak ki, és nyilvánvalóan mindenki őket is erről kérdezte. Engem is mindenki erről kérdezett. Én, én nyilvánvalóan válaszoltam mindenkinek, mert én tudtam, hogy nekem van igazam. Ez úgy történt, ahogyan én elmondtam, hogy engem fölhívtak az autópályán is és 23 élet, két és fél percet idézni, mert Nem emlékszem pontosan a szövegére, de valahogy úgy van, azt hiszem, hogy szívet cserél, aki hazát cserél, van valami ilyen, ilyen, ilyen sláger. Tehát én azt gondolom, én csak arra tudok emlékezni, amikor egyik rádióból a másikba, egyik tévéből a másikba, egyik iskolából a másik iskolába semmilyen vonatkozásban nem hasonlóak ezek a történetek, de benne van egy változás, és a változásnak az a része, hogy nem egyik készen rajta múlott ez a változtatás, és kikerülni valahonnan, bekerülni egy másik közegbe, oké, rendben van, ezek különbözőek, az életkorok is különbözőek, engem mindegyik nagyon megviselt, én még ma is ezeket dolgozom föl, oké, különbözőek vagyunk, csak hogy értsed az alapállásomat, hogy miért De értem, és át is érzem, én ezt átélem minden nap. Tehát uh, Ha nyer uh, a, az ellenzék akkor a DK frakciójának leszel a tagja. Sőt, akkor is, hogyha én nyerek a körzetemben. Igen. Igen. Mi van a DK tagsággal? Nem vagyok tagja még a DK-nak, bár mindenki úgy tudja, hogy a tagja vagyok a demokratikus koalíciónuk, hogy ezzel az erővel lehetnék is egyébként Ebben a tagja. Ebben tartod de azt a gyázt, amiben az van benne, hogy az ember nem megy mindjárt férhez, vagy nem gyernősül, a partnere halála után. Én úgy gondolom, hogy igen, tehát nem a szülőszobán, én ezt szebben szoktam de nem a szülőszobán fogjuk megtervezni a a következő gyereket. Nincs is egyébként erre irányuló pont a frakciótagságom miatt, nincs is rajtam egyébként egy ilyen nyomás. Mindenki nagyjából elkönyvel, el, elkönyvelte azt, hogy én a, a demokratikus koalíció tagja vagyok, éppen ettől lehetnék is. Nem sietteti ezt a demokratikus koalíció sem, én magam sem sietetem. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez be fog következni, tehát nagy csodát azért, azért ettől nem várok. Visszatérve az előző kérdésedre, nap mint nap megélem ezt a hazátcserél, szívetcserél típusú kérdést. Egy ahhoz ültettek bennünket egy ültetett vacsorán, régi szacikkal nem nagyon tudtuk, hogy hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz. Tehát van ennek egy eléggé külön érzésvilága, de azért azt sem gondoljuk, hogy én most ismerem meg a pécsi dékásokat. Vagy a e, ha én egy Fidesz hívő vagyok, vagy magának a pártaparátusnak része, akkor tekintsek-e erre az előválasztási eredményre, mármint a tekintetben, hogy kitartozik bele, terhelhetőségét tekintve maradban a régi kifejezésnél úgy, hogy ezek sebezhető pontok, vagy ettől maga, a, az az összeálló csapat, akik összeálltak, nem válnak sebezhetőbbé. Szerintem mi nem válunk ettől sebezhetővé. Még egyszer mondom, tehát szerintem ez a választópolgárt nem nagyon érdekli, hogy mi melyik pártban vagyunk. Ez minket érdekel adott esetben. Másfelől szerintem a Fidesz az ennél jóval racionálisabban gondolkozik, és most inkább azzal van elfoglalva, hogy a Hoppá Péternek én vagyok a rosszabb ellenfél. Tehát én vagyok az, aki több százalékon van, mint a többiek voltak, és ők, ők inkább ezzel foglalkoznak most, hogy én vagyok az az ellenfél, akit, akit nem szerettek volna. Keresztes László tud egy pillanatig is látszott-e az a zavar, hogy mögött egy olyan párt van, amely pártnak te az elnök helyettes voltak? Látszott én. Talán, talán azt gondolom, hogy a, a vitán én láttam rajta ezt, illetve azért neki sok vitája volt a Magyar Szocialista Párttal az elmúlt mondjuk tíz évben, akár önkormányzati ügyekben, akár egyéb ügyekben, tehát azért, azért ezt át kellett lépni. E, Ivkovics Györgyel készült interjút idéztem, a Ceglidi Csabának, aki maga tete lehetővé, hogy megismerkedjek az interjúval, sajátos módon egy részletet ragadott ki, ami ő mellette volt, és az összes többi nem volt benne. Azt kérdezem, hogy a jelenlegi pillanatban az az ötfözet, ami létrejön, vagy létrejött az előválasztás kapcsán, az egy jó ötvözete, mert én aki kimiattakozatra járok, azt tudom, hogy ötvözetet létrehozni önmagában nem olyan nagyon nehéz, de közben vannak olyan elemek, amelyek inkább taszítják egymást, bár átmeneti időre egybe lehet őket forrasztani, akár a szószoros értelműben. Én ezt egy stabil ötvözetnek tartom, hogyha ha lehet akkor így fogalmazni, tehát ez egy, ez egy erős ötvözet, és azt gondolom, hogy ez megmutatta azt is, hogy mondjuk nálunk 8 fölött volt ugye a részvétel az előválasztáson, ez az Egyesült Államokban is 5 százalék környékén Hogyan van. volt a te körzetedben? Nagyjából 100 ezer választópolgár van, 99 ezer párszáz választópolgár van, és 8 ezer, szám szerint 8 ezer ember ment el szavazni. Mit tudtál te erről az egészről? Hányan voltatok? Ketten, hárman? Ketten, légyen, ketten. ez egy kikimercs volt. Um, ne válaszoljon nem akarsz. Mekkora stáb állt a, a Komplet Pécs, Pécs tehát Baranya 2-es DK stáb a rendelkezésemre és a komlói M.S.P. állt a rendelkezésemre. Tehát azt gondolom, hogy ez egy egészen széles mázás. Mennyi pénz állt a rendelkezésedről? Amennyit a DK adott, és én az előbb láttam, hogy én mosolyogtál, én is nagyjából olyan 6-700 ezer forintot költöttem arra a saját pénzemben. Ez evidens. Ha azt akarja, hogy, hogy kell értem? Tehát, hogy az ember azt feltételezné, ugye én azon műsorok készítők közé tartozom, aki önként és dalolva, holott nem kellett volna ezt tennie, előző munkáltatóimnál, tehát itt nem, rendszeresen kértem pénzt a hallgatóktól, a saját pénzem is benne volt, a hallgatók is pénze is benne volt, hogy ezek a lehetőségek megmaradjanak. De ezzel kiríttam a sorból szándékosan nem beszélek kollégákról, mert nekem nem nagyon vannak kollégáim, maradjunk abban, hogy inkább nincsenek, mint vannak, mert hogy egyébként az emberek fizetésből élnek, tehát az ember azt feltételezné, de lehet, hogy rosszul, hogy egy ilyen előválasztás során magának a jelöltnek nem kell vele nyúlnia a zsebébe. Hát, szerintem akkor, akkor rosszul, rosszul feltételezik. Mondjuk van erre egy maliciózus válaszom is, hogy Azért, nagyon sok mindent én az elmúlt négy öt évben, azért a Magyar Szocialista Pártól nem kaptam, tehát nekem ezért nem volt olyan különleges dolog, hogy a sajátomból kell hozzátenni, tehát én költségtérítés, meg tiszteletében minden nélkül voltam elnök helyettes, úgyhogy nem voltam közben országgyűlési képviselő sem, úgyhogy ez egy kicsit. Marad... Orszul is tudta egyébként, ahogy a vitában fogalmazott keresztes László rórnak, aki ugye egy olyan időszakot is felrút meg, amikor te nem voltál képviselő, többet is. Igen, de <kül> mondjuk. 2018-tól 19 végéig én nem voltam országgyűlési képviselő, nem nagyon tudták rólam ezt az emberek, tehát én ugyanúgy politizáltam, ugyanúgy mutattak be, mint országgyűlési képviselőt. Tehát egyfelől azt mondom, hogy hozzá is szokik persze az ember ahhoz, hogy magának kell megteremteni azokat az eszközöket, lehetőségeket. Aztán hát néha ebből otthon van vita, de hát azokat is azért kezeljük megfelelő szinten. Másfelől... Azt gondolom, hogy azért ebben van egy személyes felelőssége is annak, hogy aki jelölt aki akar lenni, az nem csak azt elfogadja, amit készen kap, hanem saját magának is vannak ötletei, és akkor nem vár arra, hogy ez végig fusson egy rendszeren és megcsinálja, okay. hanem fogja magát, és e, ő felad hirdetést. Ami, ami nem a te pénzed volt, ami ezek szerint szintén 6 ezer forintra van becsülve, mekkora külső támogatásban részesült. Én nem mondtam be külső támogat. Tehát ön... kampányodra a DK-tól nem kaptál egy fillérre ja, Jó de, de, de, de, de, kaptam, kaptam, kaptam. Na, Nagyjából Na, ugyanezen. a... Voltak anyagi gondok? Én nem gondolom. Akik közreműködtek de... a kampányodban, azok kaptak ezért pénzt? Nem, nem gondolom, hogy még minden elszámoltunk, ezt el akartam folytatni, úgyhogy de nem lesznek anyagi problémák. Akik közreműködtek a kampányomban ő nekik, hogyha anyagilag akartam valamiben helytállni, akkor velük komoly vitám. Volt, mert ők nem akarták elfogadni, úgyhogy ennek valami más, a hálának valami más formáját kell majd találni, hogyha ha nem tudunk egymással így megegyezni. Az, tehát nem ez pénzért csinálják. A te esetedben, illetve amiről tudsz, ez így jól volt, tehát maga a mechanizmus, az, ez így kell, hogy működjön. Én azt gondolom, hogy ez így korrekt. Magyarul ne akarjon képviselőjelölt lenni, olyan, aki egyébként ilyen összeget nem tud, vagy vegyen föl kölcsönt, vagy ez ne, annyira nem fontos kérdés. Szerintem ezt emberre válogatja, de, de a saját szerep De vállalása... tisztában voltál azzal, hogy neked ezt egyébként nagyjából ilyen kiadással fog járni? Persze. Nagyságrendileg voltam tisztában. tisztában, tisztában nem tudom, Ez azt jelenti, hogy... hogy más kampányokban is hasonló módon kellett eljárnod? Hogyne persze. Ezekről számlát kell kérni, és utána Férlek, be kell ezt? mutatni az át. Nem, nem, nem, nem. Nem, nem, nem, nem, nem az Apex-től vagyok. Azt kérdezem... Uh, Épp úgy, hogy nem leszek politikus, APEC ellenőr leszek, nem leszek BKV ellenőr és parkolőr. Tehát ezek a foglalkozások Igen. ki vannak zárva. más sosem mondasz, hogy soha, hogy, hogy más országgyűlési választásnál is előfordult, hogy neked saját összpénzet. Hogyne, persze, persze. Szerintem ez mindenkinél előfordul, és az, azért oda hadd menjek vissza. Nem, nem azért kezdtem én nem magyarázkodni, vagy el tudok számolni, Fesem el tudok számolni, hanem azért ez most egy eléggé trik nagyon-nagyon feszes rendszer. Tehát, hogyha ha meglátnak egy újsághirdetést valahol, hiszen az újságoknak is ugye be kell jelentkezni az állami számvevőszéknél, hogy ők politikai hirdetést le fognak adni, stb. Tehát, hogyha azt én nem tudom abból az összegből igazolni, amit a, a párt erre fordít, úgy akkor nekem a saját nevemre kiállított számlát erről be kell mutatni. Tehát olyan nincsen, hogy most össze-vissza szaladgál az ember egy egy, táska, egy vödör, vagy éppen egy kisebb összegű pénzösszeggel, hanem ezekkel elkezdve. Ez vajon más pártoknál is így van, vagy ezt nem tudod? De ez minden pártnál így van, a nagyválasztásnál. Nem, nem, nem, nem, hogy más pártoknál, tehát hogy a Fidesznél is majdan az országgyűlési képviselőjelölteknek a saját vagyonukból is áldozni kell. Hát azt én nem tudom. Jó. Adtál egy ötletet, De legalábbis biztos, hogy könnyebben áldozom bele, mint én. Hány vitán voltál? Hány vitán voltál? Kettő vitánk volt nekünk a keresztes Lórival, ha erre gondolsz. Igen. Pécs polgármestere nem téged támogatott, van. De a nagy ágyuk felvonultak ott, gyurcsány Ferenc is tornacipőben, Dobrev Klára is fotózkodott veled, eh, ahogy láttam, amit személyes láttam. Ellen... többet is látom, majdnem ezren voltunk az uránbányás téren július 26-án, a lenyugvónapban is volt nagyjából 36 fok, tehát ott nem nekem kerekedett ki a szemem, hanem azt gondolom, hogy a dékásoknak és Dobrev Klárának is, tehát nagyon-nagyon sokan voltunk. Um, Komoly Ezt Azt tudom képzelni, hogy ez milyen jó érzés lehet. Üm, nem mondom, hogy felróták neked, de, de az óvatosságot láttam benne, megértem, de mégis megkérdezem, hogy a Pécsi Pride, ami ugye üm, a te szűk vett hazád, hogy oda azért nem mentél el, mert hogy ne vegyenek szájukra hogy ebben legyenek nyelvükre a lapok? Hát hiszen én nyilatkoztam a lapoknak, tehát ezt... Hogy de nem mentél el? Nem mentem el, ez így van. Nem tudtam elmenni, de én nyilatkoztam a lapoknak, ahol én szerintem azt én nagyon korrektől elmondtam és leírtam, hogy ma Magyarországon minden átpolitizált, az is, amit át kell politizálni, meg az is, ami nem amit nem kellene átpolitizálni rajtad múlott az, hogy akarsz-e szabad időt teremteni. E, támadási felületet biztosítottál volna a Hát ez most már sosem fog kiderülni, mert most ugye az, ha jól értem, akkor most azzal biztosítottam támadási felületet, hogy nem mentem el. Nem, nem, ez nem támadási felület. Ugye van egy sor dolog, amiben az ember a kiállását egyszerűen megvalósítja, ott van, és ennyi. Nem kell, hogy ott színes ruhában legyen, egyszerűen ott van. Te azt választottad, hogy nem voltál ott. Mondtál valamit, de nem voltál én, ott. Én, én, én másféleképpen álltam ki, én talán akkor ezt tudnám mondani. Én azt tudom mondani, hogy úgy álltam ki, hogy mindig minden egyes esetben. Mind mindenfajta kisebbségnek a jogaiért eddig is egész életem során kiáltam. Ez nekem egy olyan, hogyha mondjam, nem, nem mérföldkő, hanem inkább egy ilyen talapzat, amire az ember baloldali emberként ráll, hogy fölemeli a szavát azokért, akik nem elég erősek, hogy fölemeljék maguk a hangjukat, és az megfelelően elhangozzik. A mai magyar átpolitizált világban ők most ellenségképp lettek, ezért kell őket védeni. Én azt gondolom egyébként, hogy ez egy jó sikerült esemény volt, és ha, ha jól láttam, és biztos, hogy jól láttam, én azt gondolom, hogy még a, még a stereotípiákat is egyébként ké képes volt e, lerombolni. Szoros eredmény született, 188 szavazottal veszített... Az ellenfeled, ha jól tudom, mekkora különbség után számoltak automatikusan újra? Nincsen automatikusan újra számolás, hanem azt kérdik Hány el... százaléknál lehet különbség? Akár e, itt is lehetett kettő, volna? Kettőnél, igen. Tehát akár itt is lehetett volna? Azt hiszem, hogy igen. De keresztes László rend elfogadta az eredmény. Elfogadta az, az Hát itt volt több, többféle vitás kérdés volt, és uh, akkor... Úgy döntöttünk, hogy akkor én is elengedem, ő is elengedi ebben a kérdésben. Ilyen vites kérdés kellett elegedni. Most akkor azt hiszem, hogy volt kettő urna, ami az egyik fél szerint sértett volt. Nyilvánvalóan ezek azokból a körzetekből jöttek, ahol én nekem sokkal nagyobb a támogatásom. Hiszen egy Komlói, meg egy, egy Pécsi körzetből és abban maradtunk, hogy Minek az online szavazás az ugye nem változtatott az eredményen, a két urnától nem várhatja, hogy az eredményen, hogy az, változta, hogy az változna, sőt, ha nőne az előnyem, akkor én sem ragaszkodom valamihez, ő sem ragaszkodik valamihez tud lenni végeredmény. Ebben a közötben eleve két emberrel lehetett a -e számolni, vagy jó volt olyan, aki visszalépett? Hát ugye... Az Agábor ugye visszalépett... Nem, de az ő helyére kerültél, tehát ugye, hogy lett volna -e arról szó, hogy hárma vagy négy elindultál? Az, hogy az ő helyére kerültem, ez, ez azért, ez azért a... így nem lehet megfogalmazni. Én előtte nap, mint hogy kitoptak volna, előtte nap én azt kérdeztem meg a Tóth Bercitől, hogy miért emeljük meg az én ellenfelemet. Ugye akkor őt a nevezték ki, én abban a pillanatban úgy éreztem, hogy szeptember 27-én nevezik ki a polgármesternek, akkor ugyanolyan jó polgármester tudna lenni. De miért emeljük meg az én ellenfélem? Tehát teljesen más mondjuk kampányolni egy városi képviselő, vagy teljesen más kampányolni Pécs megyei jogúváros alpolgármesterevel. Hogy támogatták az alpolgármesterségükkel? Há, hogy nem. És hát azt, ezt ilyen köz, közgyűlésnek meg kell szavazni. És tehát nem az ő helyére kerültem be. És mi volt a válasz? Hát, hogy így döntött a közgyűlés, meg így döntött a Pécsi DK, és kértem, hogy nézen után. Én azt hittem, hogy azért hív, hogy ennek mm. utána nézett másnap, aztán nem azért hívott, hanem, hogy, hanem, hogy kidobjon. Akkor miért lépett vissza? Uh, mert utána egy olyan fél óra múlva tehát a Berci hívása után egy ilyen fél órával később, és ezt tudnám leírni, Dunaföldvárnál rúgtak ki az m 6 és bonyhádon már a Gyurcsány Ferenc beszéltem. Azt mondd, de ezt is a, velem, de az Zag lépett vissza? Hát valószínűleg ő beszélhetett az elnökével, tehát a Gyurcsány Ferenccel ne? arról, hogy ő, ő megkér engem. Hogyha én ők elindítanának, ha én elindulnék, viszont hát kétdékás ne induljon, úgyhogy akkor gondolom... Ezt de... azért kérdeztem, tehát eleve kettő, hogy mit szólsz ez a mostani helyzethez a miniszterelnök jelölteket illetően? Én azt gondolom, hogy szerintem ez olyan szokatlanul kapkodós lett ez a hétvége. Tehát. Ennél, ennél egy kicsit többet érdemes szerintem hagyni, ülepedni az eredményeket, meghallgatni a véleményeket, minthogy mint hogy gyorsan gyűléseket tartani, kinyilatkoztatásokat tenni, vagy éppen nem tenni, de akkor nem tudjuk, hogy miért vannak a gyűlések. Én egy picit olyan kapkodósnak éreztem ezt a, ezt a dolgot. Ahogyan egyébként a Ceglédi Csaba is elmondta, ugye nem titok, akkor már itt ültem. Hogy, hát nem ördögtől való az, hát a két fordulós nem megszoktuk, hogy a koalíció kötés meg a szövetségkötés időszak az a két forduló közti időszak, viszont most nem ezt ígértük. Most azt ígértük, hogy az emberek választhatnak. A képviselőjelölteknél ugye ez nem állt fent, hiszen ott csak egy forduló volt, tehát ott a, úgymond a koalíciókat meg a szövetségeket azokat meg kellett kötni előre. A Két fordulónál viszont azt ígértük, hogy az emberek választhatnak és nem a pártok fognak dönteni, hogy miből. Én az előválasztásnak a pontjait végigböngéztem. Én abban nem találtam olyat, hogy abban szabályozták volna azt, hogy a második fordulóban egyébként visszavonulhat-e, bárki is a másik javára. Ja, Te tudsz -e arról, hogy ez szabályozott lett volna? Nem, nem, nem, én sem tudok erről. Nem, én csak azt mondom, hogy egy nyilván elszoktunk már a két fordulós választástól, volt rá 11 évünk, de ugye ez szokott lenni inkább a szövetségkötéseknek az időszaka, ugye az első és a második forduló. Az első forduló eredményének ismeretében ugye lehet dönteni a szövetségkötésről. Ettől egy picit elszoktunk. Azzal együtt, tehát ezt mondom, hogy ez nem ördögtől való, de ezzel együtt azt gondolom, hogy hát nem ezt ígértük, hanem azt ígértük, hogy nem a pártok által fősorakoztatott vagy átalakított menüből lehet választani az embereknek, hanem hogy az emberek, tudni az emberek fognak tudni választani miniszterelnök jelöltet. Így van, tehát úgy mond, inkább azt mondom, mert hát igen. a miniszterelnök jelöltet, hogyha ő Dobrev Klárát, ugye a demokratikus koalíció frakciójába fogsz beülni, őt most ö, olyan központi támadás éri, amelynek az előjeleit lehetett látni a vitákon, azt megelőzően ennél sokkal kevésbé. Most pedig egy olyan daráló van, hogy hát, ember legyen a talpán, aki egyébként ebben megérzi az összefogást. A... Két dolog erre. Az egyik az, hogy eh, ha a vitát darálónak hívjuk, akkor az tényleg, tényleg a daráló is lehet, de én szerintem az, hogyha van vita, az egy jó dolog. Én az elmúlt 11 évben lettem koalíciópárti, tehát most, amikor... Most nem vitatkoznak a... A, a kormánypártokban. A, dob, a dobrevvel. Ott, most a dobrevre azt mondják, hogy olyan pedigréje van, amivel nem lehet... Uh, igen, helyet. ez lenne a másik mondandóm. Tehát az egyik az az, hogy én vitapárti vagyok. Nem baj, ha van vita. 11 éve ebben vita. az országban... De, de, de. Nem baj, ha van vita, ebben az országban 11 év e éve e vita. nincs vita. Ők most azt mondják, hogy a 2010 előtti múlt tisztázatlanság okán a dobrev nem fajtiszta. A szónak abban az értelmében, ahogy egyébként politikailag... Ezzel az ellenkező ez, Ezzel az ellenkező érik el, és azt gondolom, hogy ez kívülről is, kívülről is látszott, belülről is uh, látszik az, hogy a demokratikus koalíció ugye az Ostromlot vár már nagyon nagyon régóta minél több a támadás annál erősebbé teszi a meggyőződését és Igen, a, a mozgósító erejét. a demokratikus erejét, koalíció támogatóira a... vonatkozik, és nem az össznépi ellenzékére. Igen. Ugye az a kérdés, hogy az össznépi ellenzékére hogyan hat, és még egyszer szeretném tisztázni, hogy a fajtiszta az itt nem genetikai értelemben, hanem a politikai múltal való szembenézés, a homogenitás jegyében még miatt valaki akárlani no, is a e találni. E e e akkor, akkor ennek szellemébe fogalmazom meg. Tehát, tehát annál homogénebb lesz annál monolitabb lesz a, a demokratikus koalíciónak a támogatói bázisa, minél többet támadják. Az elmúlt tíz évben nyilvánvalóan ennek az ostromlót várnak, ennek, ennek lett a kultúrája. A DKMA, tehát ezért pont az ellenkezőit érik el, mint amit adott esetben párbeszéddel el lehetne érni. Az, az persze egy érdekes kérdés, és, és ezen, ezen tényleg érdemes elgondolkozni, hogy egy előválasztása nem valamiért, hanem valami ellen, valaki ellen összefogni az nem jó. Tehát valamiért össze lehet fogni, valami ellen nem érdemes összefogni. És még egy dolog ez a, ezt én is megkaptam nagyon sokszor az előválasztási vitákban is, hogy haladjuk meg 2010. Szerintem 2010-ben meghaladtuk. 2021 van. És haladjuk meg most már Orbán Viktort. Szerintem 2010-et nem haladtuk meg, de nem az DK de nem haladta meg, hanem az ország nem haladta meg, tehát uh, filmet uh, könnyebb róla csinálni, mint a tisztázását megtenni, amelyben minden pártnak és minden állapodában. De akkor 1990 et sem haladtuk meg, akkor 1968-at sem. A, a 2006 uh, az egy olyan kataklizma, meg. amely Korábban hála jó Istennek nem volt, és ennek a, én ezt azért tudom, mert én akkor már hat évet csináltam a kejfejöncsét, és hogy ne tudnám, hogy ez egy milyen falat, ami azóta is Lenyelhetetlen, hogyha az ember lenyeli, akkor valamitől mindig visszajön. Azért, mert az egy ilyen közösségileg ilyen, de rengeteg olyan. Nem, az egyetlen, sors, nem, nem. Rengeteg nem, olyan, ami az egyetlen, sem... egyetlen egy dolog miatt van, az amiatt van, hogy egyébként az elmúlt 31 évben soha nem volt olyan, nem voltak, hiszen nem egyről van szó, hogy nem október 23-áról van kizállok, szóval az TV ekázásra mennek szoros része ők tejtestvérek, hanem ikertestvérek, hogy ikertornyok, hogy, hogy ennek a feldolgozását alapvetően ezen cselekmények erőszakos jelleget teszi nagyon nehézé, ahogy az András sebe annak idején mondta, az volt a szerencse, hogy emberhalál nem volt. Ha emberhalál lett volna, akkor ez alapvetően egy másik kategóriába kerül. Ezeknek az eseményeknek, ezeknek az éveknek a feldolgozását, ez alapvetően megkülönbözteti a többitől. De amit én kérdezni szeretnék tőled, és ez a kérdésben, remélhetőleg, tényleg nem lesz több záró kérdés. aki most azt veti a szememre, hogy én most csomó olyan kérdést vetek föl, amelyek mentén elhalványul annak a jelentősége, hogy maga az előválasztás miért jött létre, hogy mi az az ellenfél, akit le kell győzni. Te ezt hogy látod? és most nem menekülök abba, hogy mások is ezzel foglalkoznak, mert ahogy azt mondtam, hogy nincsenek kollégáim, a, kollégáim, a nem létező kollégáim az irányú tevékenységért sem kell nekem felelősséget vállalni. Vajon nem halványul-e el átmenetireg, vagy tartósan az, amire az egész létrejön, vagy ez egy olyan dolog, hogy most ez van, és holnap már csak arra fogunk koncentrálni. Én ezt, gondolom, én ezt gondolom, hogy ez a második, hogy most ez van, aztán hónaptól meg másra fogunk koncentrálni. Én a kezdetektől fogva azt mondtam, hogy én szerintem az előválasztásnak ugye azt a, a, az attitűdöt kell, hogy fölvegye, és nekünk is úgy kell hozzáállni, hogy szoktam fogalmazni, hogy sok jót el tudok mondani az ellenfelemről, ennél több jót már csak magamról tudok elmondani. Láthatóan egyébként a politikai kultúra nem itt tart, de szerintem nem is ezt várják el, törünk a választók. Nyilvánvalóan azt várják el, hogy itt feszülnek egymásnak érvek, adott esetben érdekek, víziók, jövőképek. E, aztán, amikor döntöttek, akkor utána mindenki elvárja azt, hogy vált-válnak, letve dolgozunk. Itt nekünk egy dologra kell vigyázni. Nem szabad sebeket ejteni, és sebeket kapni, vagy legalábbis gyorsan gyógyuló sebeket lehet csak adni e, és e, szerezni, mert utána nekünk együtt kell dolgozni. E, roppant hálás vagyok a nézőimnek és a hallgatóimnak, mert BK-tól kaptam, B K t a monogramja egy e, e, e ami arról szól, hogy rosszul írt a 168 óra a beszélgetésén. Ugye ezt összefoglalják, ugye ez sok szempontból fontos. Uh, olvasom neked a szöveget, uh, hogy az egyébként, uh, úgyse volt még az életben, hogy most mindjárt helyben megbeszéljük. Uh, a baranyai jelölt Szakás László a 168-on Fiala János műsorában arról beszélt, ő képes legyőzni a Fideszes jelöltet. Korrekt? Igen. Fialaj János a műsorban sajtóhírt idézett Szakás Lászlónak, mi a szocialisták azért hátrálnak ki a politikus mögömmel mert a DK is támogatja, így ennek az is lehet a következménye, hogy a DK-s frakcióba üle be. Szakács erre azt válaszolta, a papírja is volt róla, hogy az MSP-hez sőt, az kamerába is mondatták vele a szocialista pártközpontban. Ennek ellenére etikai eljárás indult ellen, aminek a végén kizárták, ma már nem pártag. A szocialisták Szakás László körzetében keresztes László Lorentot, a LMP társelnökét támogatták. Ez így történt. A szakása 168-on 168 azt mondta, a kilépésen a szóló vitát lezárta, nem akart fellebbezni, ugyanakkor a nem tudja... kizárásról, igen. E, ki, kizárás, igen. Tehát ez már egy pont, ami nem simel. Szakása 168-on azt mondta, a kizárásról, tehát nem kilépés, kizárás. Ki, fontos. Szóló vitát lezárta, nem akart fellebbezni, ugyanakkor nem tudja eldönteni, hogy hiba volt-e, vagy valami mestertebb része az ő kiszorítása, minden esetre nem adja fel, elindul a 2022-es választáson, hoppá Péter ellen. Igen. Igen, hát a, a, a cím, ahhoz mit szólsz? Ez így szól: Breaking kettős pont, vesztett az előválasztás, hogy mégis elindul hoppá Péter ellen a bolszocialista erdők helyettes. Igen, ja nem, hát én nyertem az előválasztáson. Igen. Ké én megnyertem az előválasztást ké ké kérétek köszönöm b.k-nak az e-mailt és arra kérem az illetékeseket, hogy magát a cikket, ami egyébként igazságot tartalmaz, ne tüntessék fel egy olyan címmel, ami egyébként egy nem igazságot tartalmaz, mert szerint Breaking vesztett az előválasztáson, mégis elindul Hoppá Péter Lenná volt szociális elnökhelyetes, mert momentán perpillantjában a 168. n ez olvasható. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy történelmi pillanat a kifejec életében, mert így még egyébként. Rögtön interaktívan kiad. De ugye itt arról van szó, hogy az embernek a lojalitása, hogy ez vajon. csak hogy ezt Isten igazából csak úgy lehet tisztázni jól, ha te itt vagy. Hát tehát így, akkor abszolút. most te elmész, és azt mondod, ba meg! Hát miért ezt mit Miért érhat az, hogy írhattatok ilyet. Ki, kéretik, kéretik. És hát aztán itt volt még azért más olyan részlet is, amit érdemes lenne rögzíteni, de ez már legyen az én dolgom. Címet kérek cserélni. Hipp és hopp. Hát bizony, na nagy menet volt, de megnyertem az előválasztást, úgyhogy Igen. nem lenne szép dolog, ha úgy indulnék el, hogy elvesztettem. Hát illetve akkor végképpen más csodákra is képes lenne a vesztetté, de mégis, te de, de mégis én indulnék. Igen igen. igen, igen, igen. Úgyhogy ezt köszönöm, hogyha nagyon gyorsan kijövít. Hogy... Valaki egyébként, aki nyer, mondhatja, hogy lemond a vesztes javára, mert ő meggondolta magát. Aláírtunk mindannyian egy nyilatkozatot, hogy az előválasztást végigcsinálják, és ha megnyeri az ember az előválasztást, akkor, akkor végigcsinálja a választást is. Most nyilván Politikai helyzetet így nem tudok olyat elképzelni, amitől ezt ebben valaki meggondolja magát. Élethelyzetet természetesen el tudok képzelni, amikor, amikor az ember úgy gondolja, hogy, hogy ő nem indul, vagy adott esetben mondjuk a pártja mégis úgy gondolja, hogy, hogy mégsem indítja el. Én is jártam így, de más is járt így azóta, hogy a párt elindította, aztán utána meg meggondolta magát, hogy mégsem indítja. Uh, állok rendelkezésre, de már eddig soha se te telefonáltál, mindig én telefonáltam. Uh, én még fél tízig itt gyűröm az ipart, mert az pont 12, így van a 651 is, az is pont 12. Remélhetőleg a telefon föláll, mert még csak a színek égnek. És köszönöm, hogy ilyen sok időt biztosítottál, volt miről beszélgetni. Én is köszönöm a sok időt, és fogok jelentkezni, megígérem. Mellékesen én azt gondolom, hogy nem is kell, hogy hálások legyenek, mert ez nem jó kifejezés, de azt a fegyelmezettséget, amit te tanúsítasz, tányves vagy? 46. Hát igen, én több mint 10-15 évvel öregebben sem mindig tudom tanúsítani, de majd nagyon igyekszem felnőni hozzá. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Csak így tovább. Igyekezik. fogok. Helyes. A dolgozó népe szolgálom. Köszönöm. 061-712-42. Keresek valami zenét. Aztán abba hagyom, ne aggódjanak a jelenlevők, hogy itt kell tölteniük az egész napot. 061-712-42. Figyelek. Jó reggelt kívánok, Féla úr. Isten hozta újra a kapkapánál, tökéletes két volt az adás. Leszámítva, hogy nekem az elején egy csomó ideig zene ment, és valamit babráltam, és akkor már javába ment a cégvédi interjú, hogy annak az elejéről lemaradtam. Pótolható. Igen, meg fogom nézni. Köszönöm szépen, Én is köszönöm. Égetet, újra köztünk van. Jó reggelt! Lakatos István, jó reggelt! Annyira kíváncsi lennék, hogy az a több száz ember, aki a YouTube csatornán nézett téged, illetve például az úr, aki most betelefonált, hogy ők honnan tudták meg, hogy ma reggel ez van? Ez engem nagyon foglalkoztat. Hogy működik ez? Hát, ha valaki erre akar válaszolni, az megteheti. Oké, okay, köszönöm. A csatornát azt úgy találtam meg, hogy olvastam egy cikket a hír, hírkliken, és a 168 órát hirdette. Köszönöm szépen. Jó reggel! Jó reggelt, Tiszteletem úr, nagyon jó műsort csinált, nagyon hiányzottak, nagyon-nagyon hiányzott nekünk. Nekem is hiányzott maga. Hihetetlen volt, ez a beszélgetés is nagyon jó volt. Én csak azt nem értettem az úrtól, 23 éve politikus, biztos van neki vállalkozása is, hogy miért kell ennyit vacilálni. Ott hagyja és kész, se, se nem senem se nem kék marad vállalkozó. Egyrésztről hogy tudtam, a Szakás László nem vállalkozó, hanem jogász, aki nem vállalkozott, de e, tételezzük fel, hogy van vállalkozás azért. Ön sem válik meg 35 évenként könnyen a volkswagen mint a Kovács úr. Há, azért igen, ez... Igen, én 69 vagyok. De meg hát hát hát nincs jelentősége. Fiatalember. Fiatal ember. 50 éves lehet. Hát akkor jogászkodjon, hagyja a kéket, s a pirosat, ne látja, De induljon ki magából, 50 évesen ilyen volt. Nem. Hát akkor meg miért el tőle, hogy ön, ő olyan legyen, mint amilyen ön nem volt akkor? Higgyék el, hogy én bármikor felpopoznám a Mike Tyson-t, amikor nincs ott. Ötven, 061 42 először, másodszor, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Aki még bele szeretne férni a mai műsorba, vagy most, vagy már csak a holnapiba férhet bele, de ha minden igaz, Hon Gábor és Gurmai Szita lesznek mai segítségemre, mint riportalanyok. Szóval, 28.